e eh, voglio sapere i motivi per i quali Sì. è finita quella deliziosa Vabbè. trasmissione. E eh, lo so, deliziosa hai fatto bene, e so poi ti dire, contreveo in privato perché magari possiamo mettere in pubblico tutto. No, non volevo in pubblico, voglio sapere se se riprendiamo, eh, dici? Sì, magari sarebbe. Eh, beh, certo. Io mi riluzzo, dico adesso ho fatto la trasmissione con questi due va avanti 10 anni dorata mezz'ora. La zanzara. Gioia Silvio forever sarà Silvio in realtà Silvio per sempre Silvio fiducia ci dà Silvio per noi futuro e presente Io sono legato Silvio Berlusconi per sempre che se mi occuperò di calcio tutta la vita sarà per il Milan se mi occuperò di altre cose, saranno altre cose come prima mi occupavo di altre cose, ma non insomma, Silvio Berlusconi è il mio presidente da sempre, lo è dal 79 quando l'ho conosciuto ed è un'avventura che è un'avventura per tutta la vita, cioè non è non è previsto che si interrompa. Sì, però eh, era anche un po' incazzato oggi Galliani. Questa era precedente, era anche un po' incazzato perché la notizia del giorno, non c'è dubbio, e eh, sono eh... I galliani perché forse il sistema Silvio, come l'ha chiamato qualcuno, perde un altro pezzo. Addirittura fanno più rumore, caro Parenzo, e siamo qui in diretta dalla Fiera di Milano, da agenti.it. Applauso, grazie. Applauso di regime, perfetto. Forse fanno più rumore tutto organizzato dall'Istituto Luce sì, della Zanzara. Sì, esatto. E fanno più rumore le dimissioni del direttore generale rispetto alle alla decadenza del Beccaduto anche Galliani perché la decadenza lui... No, la decadenza in realtà è la Hai i match anche la decadenza del Milan. Hai i match anche la decadenza degli Avanti. Per il pomeriggio. Buonasera, buonasera, applauso, buonasera, buonasera. La voglio forte la di più. Questo è spontaneo questo applauso è spontaneo. Di più, applaudite Formigoni. Bene. Voglio un coro. Formigoni molto tiepido No no no, che tiepido, più forte, senso. più caloroso del volto. Diciamo mai, la vita. Anche so. lei è un po' decaduto. So. No, no po ma mai anche per idea. Vai. Vai. No. Risorgente. <ride> <Vuol> Risorgente <ride> risorto, camminante. Ma noi non siamo credenti però, per eh, cui E questo però era una vostra colpa. E voi prendete il goduglioso della vita. <ride> Però eh, voglio farvi ascoltare eh, una senatrice del 5 Stelle. Ah beh, la signora Taverna. Ah, Va bene, andiamo bene. Namenomen, ha... nomen omen. Ah, eh, perché sputano la Taverna, cioè, ha eh, saputo anche lei il nomen omen. Si si si la, la sentirete. Eh, no, ma discorsi da Taverna, già appunto. Già sa tutto lei, già sa tutto quella eh, che. Bene, eh, che ero lì in aula a sentirla, no? Allora dice che mi, li, le viene da sputare in faccia a Berruscoli. No. Sì, ti giuro, così ha detto. Bene. No, eh, discorsi da Taverna. Qualcuno gli ha visto la statua di cera di Bernusconi? <ride> sta la di sera. È una statta di sera. M'è passato sotto perché poi noi siamo alti, posizione privilegiata un giorno questi che sputo, guarde, non ce la farò a trattenere. Allora, siccome c'haccu sono di dire troppe parolacce in questa trasmissione, caro Formigoni, questa è una senatrice della Repubblica! Che senatrice dice una che è cinque stelle, cinque stelle. Che vuole scutar in faccia Berlusconi 5 se lo vede. Cinque stelle è lì e lì ma a cavallo della Repubblica. Un po' cavalli un asino, un po' cavallo di un, un cavallo. Cioè, di un in che senti, che senso? e eh, Chico Stelle non è che sia proprio della Repubblica. Poi no? dice anche che meraviglia, digli che la testa dalla PD. Vabbè, questo magari adesso sarà d'accordo pure lei su questo. No, <ride> questo. no, no, no, no, io ho rotto politicamente con eh. Berlusconi, ma Ma sentiamo ancora la Taverna che ci fa divertire. Poi andiamo poi parliamo un po' di Galliani. Nome nome. Eh? che io risposto grazie a te. Cioè io sono andato lì e ho detto eh. "Ma lo sai che c'è la tessera della B2"? Ah! Che meraviglia! Erano anni, erano anni che io stavo davanti alla televisione e sentii dire una manica distronzate, in fila una per una e dicevo "Ma che stai a dire?". La genialità Poi dice che vuole menare Giovanardi, dice Senta anche tre. che vuole picchiare Giovanardi. Ma questa qua. Cioè, ma al confronto noi siamo dei santi, Vabbè, capito? Certo, questa certo. sta in Parlamento, Educande. dunque se a me vi rompono le scatole ancora una volta, dirigenti, non dirigenti di qualsiasi azienda italiana possibile, che io dico "Reparazione". Cioè, ascoltate cosa ecco dico al Senato, cosa dicono al Senato. A me Giovanardi. Io mi sono invecchiata al Senato, io ero un fiore quando sono entrata. Signori, signori, noi tutti i giorni entriamo là dentro e io ciò Da una parte in fila Schifani. Per lo per lo Sconino è una bugia non viene, per lo Sconino non viene. Gente come Giovanardi che si gira mi guarda e mi fa "No, perché il Casussiga è un'invenzione, è un'invenzione. No, perché ad altro grandi non gli hanno menato, non gli hanno menato. Meglio scendo e te meno a teppa mi devi dire non sono non è vero, non è vero. Da un certo punto di vista è la numero 1, però eh, il eh, una delle cose più cliccate del giorno sulla rete è lo scontro e locale di ieri sera tra il qui presente Roberto Formigoni e la signora Santa De Che da Santoro Anzi la signora Santucci ci sarebbe chiamarla forse, no? O no? Io signora... non metto dito. Tra moglie non e marito. Io non metto dito, non ieri io ho fatto una no... trasmissione con due santi, un sì. santo e una santa, Santoro e Santanche. Si figuri lei come celeste si figurava. Come... Eran più un altro però... loro di me. Però come battutista lei non è male. No, eh. Potete se offrirmi dovesse... un piccolo ingaggio? Beh, se dovesse andar male <ride> la una prossima lezione a 3, va bene, ok. Va bene, allora sentiamo però il clue, eh, il clue quando devo dire la Santachec con una certa prontezza ha detto però le vacanze e Berusconi si è sempre pagata da solo. Ah, sì, certo. A eh, differenza no. diceva Santa, lei. Santa no, Ghegheghe. no, non l'ha detto. Però il sottoletto gli arrivava un man rovescio. Ah, l'avrebbe preso una maglia addosso. Cioè? No, soltanto con una asticella. <ride> sì. Settiamo? Sergio per noi. Voglio finire soltanto una persona come Beinu, una persona come Berlusconi, a Marco che ha si ha di dire e si il nostro da fare, e tanto è questo per Losconi. Ha sempre amato sentire, no, io non so qua quello, ha sempre sentiti e poi ha fatto quello che voleva. Esatto, Losconi è l'uomo che si compra, paga le vacanze, si compra le barche col proprio soldi, col frutto del proprio lavoro e non si fa mantenere da nessuno. Prima questione. E non ha mai rubato i soldi agli italiani perché è comunque lecito de grosso, ma le ho l'occasione. Avrei potuto rispondere ben altro cosa? alla Santa De Che. Cosa? cosa non ha detto? E avrei potuto dire "Cara Santa De Che, eh. ma eh. i PM sbagliano soltanto quando accusano Berlusconi e non quando accusano Formigoni. Io non sono mai stato condannato, eh. mentre il tuo capo, lei, il tuo padrone, chiamalo come ah, vuoi, sì. mi sembra cioè, di condanne e politico... ne abbia mucchiato parecchi". Lei dice non so, no, no la Santa De Che che è sempre lì pronta a dire sì. che la giustizia nei confronti di Berlusconi è sbagliatissima. Forse lei ha ragione. Sì. Ma in Spagna c'è un fuorigoni e ha ragione sì. contro Di Forvigoni, fra'tto Forvigoni non ha subito neanche una condanna. A differenza del suo leader. A differenza, comunque, io eh, sono un gentiluomo dicendo? e queste cose non gliele ho dette. Non gliele ho dette. Ma perché siamo già in trasmissione? È in diretta, certo. Eh, sì. No. Non, sì, ma no, mi prof... avete prof... dato assicuratori. No. <ride> eh. Ma mi avete assicurato che erano chiacchiere tra di noi. A parte la Santa Chiesa. Ma perché non ingaggiate Galliani? In fin dei conti Galliani ha fatto come ha fatto. Ah, noi però, noi non facciamo Italia, noi del nuovo centrodestra. Certo. No, Tutto, se è tutto vero che ha questo bonus uscita 50 milioni per sarebbero eh, comodo gli alcatre? Certo, è siamo alla ricerca no, adesso, di, di, scherzo, di militanti perché, perché che aiutino. Ma che ti lo fanno telefonare a Galiera? Dato lei pure milanista. No, no, io lo vedo pure, ma spero di vederlo, no, domenica il Milan gioca Catania. Eh. La domenica succede sì. che lui ha detto che se ne va dopo che ha giocato con l'Ajax. Fa quindi no, la sera sì. dell'Ajax potrebbe ingaggiarlo? Glielo no, glielo propongo. Comunque ma lo vedrebbe bene lista. Adriano, ma Adriano non grande, Adriano capolista grande. del Nordest. Adriano non grande, un grande Adriano. Ma starebbe bene quindi come capolista nel Nordest o nel Nordest. Nord sì, so. Ma certamente nord sì, ma certamente nel Nordovest, ma certamente sì. So Comunque. Ma Adriano se accettasse di venire in politica Poi, con noi, magari anche vorrei piccolo regalino, piccolo Arjang. No, no, immaginatevi una cosa. Sì, Adriano prende la nuova uscita da Berlusconi, sì. i soldi di Berlusconi finanziano un nuovo del Nordest. Questo è una un'ideona. Allora si fa come come dico la domanda. Non siamo ancora missione non non siete no, in erba. Ci sta dire tutto e cos' Siamo già in diretta. E in diretta, ah. Ah. ma Luca c'ho svelato i piani. Scusate, proprio il Milan è un disastro. Lei che è, è, un è un un po molto in decadenza. È, in decadenza. è un po' decadenza, come ma risolverà anche lui? Per tutto avete come... visto che a Glasgow abbiamo fatto un partitone. Però scusi, e per forza di cognesta, dare la adesso, società in mano A Glasgow abbiamo fatto un partitone. Eh. Il Barcellona deve proprio andare a perdere. Va bene, tanto col Marsi casa. Metti. Eh, ho capito. Però scusi un attimo, possibile mai che deve far stare male ancora Galliani? Perché Galliani le partite è magnifico che gli anni come spettacolo, perché le partite le soffre personalmente. Io sono lì vicino a lui sì. Quando riesco ad andare appena sì. sopra È uno spettacolo, dice, parola, spettacolo. dice parolacce anche tante. No, no, no Quello solo noi è Scusi Nati Io voglio dire una cosa Ma eh, eh, Si può dare una società in mano La signora Barbara Berlusconi Adesso È diciamo, pronta? No, no Secondo me livello. sì Anche, anche per fare sì. politica Secondo Second... lei? Allora, Meglio di Marina Allora Barbara eh? è molto giovane Dopodiché La politica bisogna avere passione per farla Bisogna avere voglia per farla Sia Marina sia Barbara Ha detto Sì Giustamente, credo che non vogliono occuparsi di politica. Dopo aver visto quello che è successo al padre Comunque facciamo qui una palla, adesso c'è il traffico, 2 minuti di pausa, 1 minuto quello che è orrendo, dovremmo togliere il traffico, cancellarlo, distruggerlo. Distruggerlo con le bombe atomiche, abbiamo un sacco di interruzioni qui, mica abbiamo un sacco di pubblicità, cioè soldi in denaro, è vero, però non per finanziare Nuovo Centro Destra. Perché no? Facciamo... Perché... perché no? No, no. Serve la radio no, con uno che interviene come me e eh, eh, viene io io che mi metto un dentale più spot. Cioè, io sono una gente che sì, io quindi. Lei è un po falco però, fammi con in questo, eh. Lei è un falco? Penso che lei è stato un po' in grado era finir male e lei penso che sia lei è stato un po' in grado nei confronti di Berlusconi ma neanche per idea ingrati ma neanche per idea lei... abbiamo cercato di convincerlo in tutti i modi ma a prigioniero fare prigioniero di qualcuno sì dei falchi prigioniero dei ma falchi e eh... delle pitonesse animali Scusa, che svolazzano ehm... e che strisciano cioè chi usa pensa che, che strisciano come che strisciano ah, come dei vermi le pitonesse strisciano come dei come vermi come strisciano le pitone no il pitone non è un verme se si non luterà... di vermi è eh, siludra di vermi striscia il pitone striscia però scusi un attimo ma lei non l'ha studiato alle elementari sì è vero strisciano africane abbaia, il gatto miagola, il pitone striscia, striscia. la pitonessa la striscia. Infatti non siamo in diretta. Dato no, che non siamo in diretta, la pitonessa, la pitonessa, non si può pitonessa, pitonessa. Eh, però voi avete stati alleati fino all'altro giorno, eh, certamente adesso, sì. C'è veramente la cosa, certamente ma sì, ma di fatti mi avete visto ieri, no? Io ero tutto un sorriso, tutto un salame lecco, tutto, <ride> tutto un affetto nei confronti della pitonessa. Ma perché lei abbiamo Cristiano? Ma perché io sono un gentiluomo? Eh, la pitonessa la te... ha cominciato a scaltare. Cosa sta dicendo da... che trischia? Che... che No, è la pitonessa, che... non sei capito. Che cosa? È so stata lei a scegliere questo. No, non c'è transizione, sempre la migliore. Sì, era l'idraulico di casa sul trono di me. Era Dell'Udri che diceva: "Ottima trasmissione, spesso ospite fisso, anche lei diventerà ospite Speriamo fisso. Speriamo che porti bene". Eh. Allora, ecco noi Roberto Promigoni, ex presidente della Giol Lombardia, esponente di nuovo centrodestra, potrebbe roa nome migliore, è una cosa orrenda, mi No, no, no, no, no, no. colloca bene sullo scenario politico. Nuovo centrodestra, nuovo centrodestra anonimo, non dice non niente. Non è la meglio NCC. È no, lo no, concorrente. È nel centrodestra e siamo nuovi. Eh. È un nuovo centrodestra Sembra... più razionale che innova, sì. che guarda al futuro, Vibrazione. che vuole sistemare ma è, ma le cose. È 30 anni che è politica la famiglia, nuovo e nuovo, che centro destra e nuovo, c'è Chicchitto che ha 80 anni, cosa c'è di nuovo con i Fanigoni? Me lo faccia ah, dire che non c'è nulla ma di lei nuovo. Lesti è sereno. Sì, no, la battiamo, scusi. È vero. un po' di tempo che fa la Zanzara, sì o sì sì. sì. sì, sì, come no. Se lei sì sì sì si bella, innova, però. la Zanzara va sempre più su. Posso dire la nuova Zanzara. Ma dicendo non sta il vecchio Crucivera meglio. Sì. Cioè, è nuovo quello che funziona meglio che funziona io, questo Sai che capire voi avete differenza della FCI eh no se ne sono andate per loro le scorie bisogna chiamiamo le scorie, se, le scorie. Ne, no gli no. soli siamo cugini, cugini. non dimentichiamo che il grande zio ha detto che, che dobbiamo sta... chi chiamare sa il che sa... il grande zio perché il grande perché zio grande ha detto zio, che digino, dobbiamo a che grande cugino. zio lo chiama Beh, ha detto che noi siamo cugini, no? Quindi se noi ah, siamo lui cugini, zio. lui è il grande zio. Il Conte zio, come dicevate. Il dicevo. grande zio. Il grande zio ha detto sì. che siamo cugini. Sa che Salusti ha quindi... dato del mafioso a Schifania, visto? Ma sì? no, ancora. Sì, ha detto uomo d'onore e tutto. No, questo è sbagliato, questo è inaccettabile. Eh, ma com'è? Ma Salusti è passato dal salando alla santificazione di di Schifania quando ha sbagliato, facciamo... perché eh. dobbiamo seguire il consiglio del grande zio e volerci grande bene zio. come cugini. Questa stupida Conte zio. No, grande, grande zio. zio. Grande zio. No, scusate, sì, e vedo questo, questa non no, è una battuta questa qui di poi Sì, ma potrebbe essere un gine, ma, ma No, no, no sì. siamo sempre fuori io sì. perché eh, noi abbiamo fondato due partiti diversi, sì, no? Loro hanno voluto fare un partito estremista, radicale, eccetera, sì. e noi invece sembra un partito Sì. sembra l'alba dorata quasi, moderno, no, tipo innovatore, rada. eccetera. Moderno. Però <ride> alle elezioni europee ci presenteremo da soli perché sono le elezioni certo. proporzionali, sì. ma prima vera ci sono anche le elezioni amministrative eh. dove eh. il centro-sinistra fa il cartello il centro-sinistra sì. Io mi ago quando il centrodestra faremo cartello centrodestra e che quindi fai? che anche FI SI accetti dei... di allearsi con Se noi. Se avanti così agli e insulti, ai insulti mi sembra complicato, eh. Per eh, questo sì. non dobbiamo insultarci. Il grande zio ha dato il consiglio giusto e eh, io lo seguo. Eh ma tenete terzo... non insulto nessuno. Ma devi chiamare il giornale, e no, perché ie, vabbè, il giornale, sì. il giornale che? Il il al giornale è non è problema? arrivato ma il messaggio del grande zio. Ma lei si, si augura che cambi il direttore del giornale? No, no, no. Io non interferisco. Senta, ma Eh, ha sentito che la Pascale vuole andare dal Papa per Berlusconi? Ho visto sì. Eh, che dice lei? Che... Beh, cioè, è un bel gesto Una cosa fantasiosa <ride> no, no, Un però, po' di fantasia eh, Ma però è un bel gesto che dice la sofferenza che eh. lei sta vivendo Che Silvio sta vivendo Guardiamoci negli occhi E quindi, me. no, no, è così eh. Io ne sono profondamente convinto eh. E quindi dice Che può fare il Papa? A chi posso rivolgermi? Eh. Il Papa può confortare. Ah, è gaic. Sì, certo. Telefonare. Non è che vada da voglio andare dal Papa come quarto o quinto grado di rimissite, perché non resiste, perché vuole andare. Magari, magari lei vuole così, no, magari la Pasquale intende no. questo. No, io io l'ho letto in questo modo che mi eh. sembra Ma come può andare dal Papa per uno scogli che si è separato, divorziato? Cioè, anche lì è un ah, po' assurdo, no? Vabbè, quello che Allora, lei. ma voi sapete che per il cattolicesimo un conto cioè, il peccato, è peccato, un conto è peccatore, un conto è peccato, un conto è peccatore. Eh. Il Papa certamente abbraccia tutti tutti peccatori o santi eh. altrimenti guardi io stesso ma anche voi sareste fuori gioco ah, sì, noi, ma sicuro. noi ma noi non siamo Senti, all dentro allora chi mi <ride> ha rubato il cellulare ha fatto quei retweet no, usa la parola tweet che, è, che, è, che è, successo, è una parola però. orrenda spieghiamo che è Spiega successo spieghiamo che è successo allora no spiegar meglio per favore c'erano dei bei sederi dei bei sederi <ride> no. no erano belli sì. erano belli o no Sì, oggettivamente, qui bisogna deci, essere oggettivi. Arrivate al dunque, grazie al dunque, arrivate al dunque che subito chiariamo l'equivoco. Retwittati dal telefonino di Formigoni, sì. giusto? Sì. Sì. Cioè, e che io ho cancellato subito. Vabbè, certo. Sì. E poi ho scritto il commento un pirla, mi ha rubato il telefonino, ha messo su queste cose, è uno scherzo. Che è stato, vogliamo, di vogliamo il nome? Gusto. Vogliamo son nome e il cognome, ma perché ma che è uno dei vostri del NCD? È uno, è uno dei collaboratori, eravamo a cena. È un uomo di popolarizzazione televisiva che avevo fatto, ma andati a cena tardi. Sì. Sì. E a un certo punto il discorso era andato anche sul sulle condizioni il tempo gnocca. che avrebbe fatto. No, no. Ah, scusa. No. Eh, Pensavo il tempo. Eh, che eh, che so. tempo farà i prossimi eh, giorni? C'era eh. un sedere così che tempo fa. Oh! Sì a buon. Ma l'ha cacciato altrimenti... no questo collaboratore? No, l'ha cacci... cacciato o no? Non è non è un mio collaboratore, altrimenti no? l'avrei cacciato e si sì. Si sono andato a prenderlo a calci nel sedere. C'era il telefonino sul tavolo, no? no del no. C'è e e quello unico ad avere il telefonino con questi servizi, per cui Quali per vedere servizi? le previsioni del tempo l'ha studiato lui. Gli ho anche eh, liberato il PIN. Ah, ok. Ah, il PIN, no? Sì. E gli ho detto ho "Cerca tu mentre noi dovevamo avanti anche a Chiara". E poi sono venuti fuori Difatti, i risultati ci ha illustrato bene le previsioni piove, del non tempo. Piove, le nuvole. Tutto perfettamente, no? E poi sì, si è messo a fare a mandare in giro. Sì. Poi, Roma è arrivata tardi, ci siamo salutati e io sono sì. andata a casa, e sono andata a casa da Umir. Immagina, mi sono eh. ricordato questo, ho visto queste cose, le ho subito eh. cancellate, ho fatto il commento, eh. dopodiché il giorno dopo l'ho preso e gli ho fatto un mazzo così, e un mazzo. E lui come si è così. giustificato? Eh. Niente, che non si è giustificato, uno scherzo, vabbè, era uno scherzo. Ma come uno scherzo? Uno scherzo? scherzo? Dico, oh, sì. Pirla, era uno scherzo del puntini puntini. Cazzo, vabbè, lo aggiungo io sì. questo qua. Però l'ultima cosa è questa, la Mussolini. Ma è avvelenata, entra alle riunioni e vi dice buffoni e traditori infami. Eh ma è, vede, to è vede, tornata ai vecchi tempi. Vede che doti lei. di sopportazione dobbiamo avere noi del nuovo centrodestra. Eh, centro eh. E di fatti siamo stiamo diventando tutti di San sì, Sebastiano. Eh, prendiamo le frecce e sopportiamo pazientemente le persone moleste moleste, moleste, un po' moleste. Lei dice come uno degli insegnamenti, uno dei Vangelo. comandamenti è sopportare pazientemente mm. le persone moleste. Eh, noi capito, stiamo no? facendo esercizio di sopportazione. Lei avete visto cosa ha fatto l'altro giorno? Stavamo dis discutendo sì, sì, sì. della decadenza di Berlusconi, sì. quindi eravamo tutti impegnati, noi e loro. Dice Rafani come a cercare Badoglio. di convincere gli avversari a non votare la decadenza sì, di Berlusconi. Sì, è entrata e ha detto buffone. Lei si è iscritta a parlare? No. Ah, ha avuto 10 minuti di tempo, sì. invece di utilizzare questi 10 minuti per cercare di sì c'è gli avversari ha sparato tutto il tempo contro di noi. Sì, vabbè, eh. ah, no, avete presente, quello ma che dice succedeva Gaffane, come, Badoglio. No, ci dice Gaffane, episodi... come Badoglio. Ci sono degli episodi. Ci sono degli episodi, a Primo Guerra Mondiale quando c'era la guerra in trincea, eh. che dopo essersi stati fuo in trincea il soldato impazziva, si alzava in piedi, invece eh. di sparare contro sì. il truppe avversarie, si sfo... girava verso i suoi compagni sì. e sparava ai sì. suoi compagni. E eh, quello è successo. E quello che è successo. Ma si ricorda quello che è tecnicamente chiamato fuoco ma, amico. Ma quelle sono le origini, lei... le origini familiari. Cioè io la Muscolini, non lo so. Ma non lo so. ma non lo so. Dobbiamo chiudere, grazie è esercizio è esercizio spirituale, le fa torni sempre però, io torni. sempre spirituali e fisici, men sana in corpo sano. Poi le dolce del La Boschi, c'è la del cellulare della Boschi? E lei dice che le fa no, senso. No, no, no. Ma che fa senso? Dalle cellulare. E come no? Dalle cellulare detto? della Boschi. Hai hai hai hai hai hai. Già ancora case. sotto sotto salice salice Giuseppe Davide vi voglio bene Davide Giuseppe vi voglio bene vi voglio bene Vabbè d'accordo abbiamo capito abbiamo Salve. capito ieri ti abbiamo fatto intervenire Javier Salvitabari Giuseppe, Dai, su, Giuseppe, Giuseppe Ti devo dire una cosa, Giuseppe, Giuseppe Sì, ma mi chiama qualche volta, dieci volte al giorno Ma io perché gli non chiama per Umberto Eco una volta? Sempre qui, Giuseppe, ti vogliamo bene, Giuseppe Ma perché io sono un uomo sono del popolo Sono due maiale, due porci, Giuseppe Ma perché non chiama uno una volta dell'Accademia della Crusca? Uno, uno dico, uno cina, Sì, cina, però, quando in, cina, in cina, Senato, ripeto, ci sono persone Io la rispetto perché da un certo punto di vista da battaglia è la numero uno, eh come la senatrice Taverna, la senatrice Taverna, noi possiamo fare, alla fine siamo sdoganati, possiamo fare quello che ci pare, quello che ci pare. Hai Adesso. detto quello che ci pare. No, possiamo quello fare che... quello che ci pare. Possiamo fare quello che ci pare la senatrice Taverna mi è diventata il mio cavallo di battaglia. Cioè mh, sono invecchiato al Senato, voglio picchiare a Giovanardi, che meraviglia dire a Berlusconi cadasse la P2, ma soprattutto mi viene da sputargli in faccia a Berlusconi. Mari santiamo. Quando io ho visto la statua di cera di Berluscconi <ride> È una statua di cera, è una statua di cera. Me l'ha passato sotto perché poi noi siamo alti, posizione privilegiata un giorno di questi che sputo, guardi, non ce la farò a trattenere. Non ce la faccio male. Ci sembra una festa un po' posata di casa di E vabbè, è così, è così. Ma vogliamo risentire un po' di Santa che formigoni, che dici? Beh, no, è, no, è il pezzo forte della giornata quello. Chi ti ha messo in lista Gesù Bambino? Forza Italia è un partito dove c'è uno che comanda per tutti ed è Berlusconi, come è sempre stato. La se non è no, non è sempre così perché il PDL in lista il PDL ha messo Gesù Bambino. Daniele, Daniela in PDL. Gesù Bambino in lista. Daniela, lei l'hai scelto tu giustamente, l'hai scelto. Il Ma io sosterrò non sono veramente... qui per litigare, no, quindi ti cedo la dire, parola. Io non vorrei partecipare proprio alla fiera delle balle. E perché dobbiamo dire le cose come sono. Tu fai parte di un'altra giunato partito. Infatti, però, voglio dire, sei in lista perché Berlusconi ha deciso di metterti in lista. Perché io Corcello, sono, che non so perché non lo faccio io. io. In... Poi che il nostro eh, vice ministro preferito, il nostro sindaco preferito, chi è? De Luca, De Luca no? Il sindaco di Salerno. Se, che è sempre col doppio incarico, no? Mi parlano sempre, la... sempre. Poi ci sono indagini, malissimo, in malissimo, indagini in corso, me ne fotto. Beh, Ce ne fottiamo. No, beh, no, non me ne frego, le indagini in corso me ne frego. Mi interessa beh. di più il fatto che De Luca abbia messo in lista nel Partito Democratico e farlo partecipare a questa assemblea dei 1000 che verrà eletta dopo le primarie il figlio, il figlio pure lui. Vabbè. Tiene famiglia anche cosa lui. Cosa pessima, cosa pessima. Mi interessa di più, ancora di più il fatto che abbia due incarichi ancora e ogni volta io la voglio ricordare, due incarichi, non si può sindaco e vice ministro, anche Senza se non è eleggibile. Però il ministro è Lupi. Senti come senti cosa vuole fargli, eh? Invece Lupi aveva proposto una sola direzione per me e sa quale la direzione affari statistici e informatici. Sì, sì. Ah Lupi, oh, ma vogliamo scherzare? E che fai le pinguinale con me? Ma io tarroto, dai. E sono ecco. Ti ha rotto, ti amo. ha rotto. Questo delle pinguinate. Ma che ne scusa? so, hai il linguaggio le meraviglioso pinguine. di De Luca. TG3, torniamo subito e adesso i titoli del TG3 e ascoltate cosa deve dire Letta con la nuova fiducia giocheremo in attacco il passaggio in parlamento dopo le primarie del PD io di missionario valuteremo con napolitano non si sono ancora dimessi sottosegretari azzurri uno di loro passa al nuovo centrodestra forza italia attacca letta si presenti dimissionario al colle Tra poco la sfida è in tv tra i candidati alle primarie del PD, Renzi, Cuperlo e Civati, chiedono al governo un cambio di passo, priorità alla legge elettorale. Dopo 28 anni Gagliani dice addio al Milan e attacca Barbara, la figlia di Berlusconi, sono stato offeso, subito un grave danno alla reputazione rubidù e nelle motivazioni della sentenza berlusconi indicato come utilizzatore finale delle prostitute per i giudici l'ex premier va indagato per aver corrotto i testimoni fondi della lega chiusa le indagini sui bossi rischiano il processo umberto e i figli riccardo e renzo bossi questo non mi aiuta nella corsa la segreteria sia le adozioni di bambini russi in italia perché il nostro paese non riconosce le unioni fra omosessuali crociata di mosca sui bambini dopo il no a gran bretagna e francia che hanno aperto alle nozze gay ma il signor Putin alla fine da una parte ci fa un favore, o almeno fa un favore alle famiglie italiane che vogliono adottare bambini russi, perché dice "Eh beh, l'Italia ha la priorità, è l'unico paese dove si possono adottare bambini russi certo. perché non ha il matrimonio gay". Dall'altra parte si dice il sottinteso è siccome non avete approvato i matrimoni gay, vi favorisco. Vi favorisco, cioè eh, ci vorrebbe un boicottaggio delle famiglie italiane nei confronti dei bambini russi, no, eh. Nei confronti di Putin a prescindere, cioè un boicottaggio a prescindere. Allora, voglio dire un'altra cosa Con i nostri soldi Con i nostri soldi Qualcuno si è fatto fare una villa di 3 milioni di dollari a Toronto il Signor Lusi Con i nostri soldi, anche i tuoi Sembra però anche... No, ma che sembra, questo è vero Con i soldi che c'hai tu nel portafoglio Non c'ho più niente nel su... portafoglio Con i nostri soldi ci sono consiglieri regionali In tutta Italia che si fanno rimborsare Dal cappuccino al bar sotto casa Fino alla Wii o alla Playstation per i figli perché dicono che così giocano mentre loro lavorano, capito? Con i soldi tuoi e con i soldi miei. Con i soldi tuoi e con i soldi miei e con i soldi vostri, la lega si fa rimborsare le lauree in Albania, i gioielli, la ristrutturazione delle case di Bossi, eccetera eccetera. Eh, lo dicono tutti questo. No, lo dico no, io. Lo no, no, sei, Bossi, lo dico lo io. Sì, di Roma. Cruciato. No, ma lo dico io, io lo dicono pure i magistrati. Ci sono le corrupte i magistrati. Quali magistrati? No, no magistrati? ma è vero Bossi. Sono, io ho sempre detto che ogni magistrato di solo di Bergamo Alta per giù. Ma no. quelli di Bergamo Basso non mi fido che più. Che sotterroni dice? Che terroni, io. terroni eh. di merda. Si <ride> sì, però ho capito, ma dov'è finita la promessa di? Dov'è finita la promessa di abolire? Eh, vabbè, ho capito, Bossi. Abbiamo capito, Bossi, abbiamo capito. Io entrambi lo dico qui fa un po' di casino e tanto. No? Sì, la no. gente eh, si distrae anche se ho rubato. <ride> si sì, però dov'è finita la promessa di abolire il finanziamento pubblico dei partiti? Dove? Dove che abbiamo detto noi siamo stati i primi Ma a dire. Ma quando vai, finito. non è vero. Hai no, detto abbiamo intascato tutto. Ora io dico Roma la Verona così tutti domani dicono ego bossi dice Roma e tutti se ne fottono di che ho rubato quei soldi. Va bene? <ride> dicono che sto dicemone vero niente. Sei tu che stai dicemone <ride> qui da Radio. Giuseppe da Milano. Tutto il giorno fare sei tu Giuseppe che ti, telemi, zitto, ti bozzi, telefoni. Ti telefoni da solo, ti derubano. Giuseppe da Milano. Sei stupido, padania libera. Giuseppe. Mi sente Cruciani? Sì. Buonasera, me apprezzo. Una premessa allora. intanto. Dimmi, dimmi. La volgarità non consente di buttare i cervelli all'ammazzo. Che vuol dire? Noi e eh, vuol dire che non è che siccome il popolo è volgare, sta diventando volgare, noi Dov'è la volgarità? Prendiamo la nostra poco il poco di intelligenza e la buttiamo anche noi nel calderone della volgarità. Comunque la chiamavo chi per una Questo assoluto... questo ragionamento, eh, come dire, no, eh, meraviglioso questo ragionamento alato, cioè questo ragionamento celeste, perché qui è stato formigoni fino a qualche secondo Detto fa. Il a chi è riferito? No, lei ha, ora ha premesso che siccome il una senatrice in Parlamento si permette eh. di insultare Lei è e tutta nella popolazione italiana e legittimata a farlo. Ma no, ma tutta sono a parte, parte che parte, scherzavo, sì, sì. Ma, ma lei è proprio cretino. Era un'iperbole, una Vabbè, Giuseppe, un su, andiamo avanti. Per un altro motivo. Sì. In merito alla violenza e alle minacce che le fanno, premesso che sì. le minacce sono sbagliate e quant'altro, però sì. lei ha creato un format radiofonico di cinismo, nichilismo, di un momento linguaggio forte. Assolutamente. Se seminamento sì. non si può sapere se raccoglie tempeste. Cioè, scusi, non ho capito, se io eh, ho creato questo, diciamo, facciamo finta che siccome abbia ragione lei, siccome siccome io ho creato un format di sangue e merda o un format di fight o sì. quello che è, allora eh, per questo me devo prendere le bastonate no. in testa di qualche becille, scusi, no, non ho capito. Non si può se posso sapere se alimenta nelle in alcuni cervelli Ma, io, okay. ma ma ma quella rabbia va tutta io sto dicendo semplicemente che l'uso della forza ce l'ha la polizia. Io non è che ho detto che la gente deve cioè, andare questo. a picchiare questi no, criminali. Ho detto che la, la polizia dichiarazione Giuliani le ha creato un format radiofonico che in questi tempi è perfetto. Eh. E a parte che ho molti dubbi ma che può salare perché la gente grassa, si stuferà perché? prima o poi si stuferà di questo concetto di pancia, di insulti e quant'altro. Ma eh. in questo momento la sua intelligenza l'ha l'ha messa in un format ideale. Vabbè. Vabbè, dobbiamo Ora, parlare di format radiofonici oppure di altre cose. Su, eh, Giuseppe, dai. Andiamo. Rosiani, mi ha capito. Sì. Non si no, può più dire. Il non problema è che sapere, non si può più dire. Lei no, deve ma... continuare in questa linea. Cinismo, cinismo. Basta, sono come zanzare. Queste ombre sulla strada. Ti piace così? Se se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma senti questa roba qua. Te piace così? Va bene. Oh la strada. Oh, cosa è accaduto? Cosa è accaduto a un inviato? Mi scoccia sempre parlare di queste cose di di di giornalisti, no? Di di, beh, di giornaliste, sì. è un Sembra fatto, è un fatto molto grave. Ma che di casa? Ma fatto sì, delle graviste. robe gravi, è successa una roba grave, fatto sì. Fatto gravissimo è successo. Un tale che si chiama Tale. Un tale. No, è un giornalista, un collega che si chiama Luca Bertazzoni. Il gravissimo Bertazzoni. Vabbè, tu sei sempre là in guardia, come sempre. Inviato di Mazzoglio. punta di servizio pubblico. Vabbè, a un certo punto ieri, eh, ieri, l'altro giorno, era di fronte a casa di Berlusconi, ha incrociato un energumeno, eh, sì. un signore sì. che dopo sentirete. Eh. C'è da dire che se tu mandi un inviato di servizio pubblico eh. nel giorno della decade davanti a Palazzo Grazioli e magari gli chiedi anche allora il vostro capo è un ladro? Beh, qualcosa potrebbe accadere eh a quel punto. Sì, beh, in, in questo caso il signor Bertazzoni che non è bravissimo è bravissimo che... per me, è sì, numero 1. Sì, vabbè, eh. lei già detto, non è che abbia fatto delle cose particolari. È andato là, ha visto una specie di croce celtica, sai quella che si portava sì. una volta i, i giovani e di destra portavano sì, una volta, no? Sì. Vedo, la celtica e quello gli ha sbattuto in testa una sfera, una, una specie Moderati. di quadro, boom. Moderati. Signor beh. Lezzi, questo qua è un estremista di destra di Lezzi. Napoli, capo dei disoccupati di Napoli, non Ma so che cosa è il capo disoccupato, sentiamo bergogno, bergogno perché la croce scientica? sono io, non te lo dico, non te lo dico oh, che cazzo vuoi? oh, oh, oh oh, oh oh, oh ma mi sta a che fare un testo oh, oh oh, oh oh, oh oh Ah! La 3! La 3! La 3! La 3! La 3! La 3! Pezzi di merda! Ci siete pezzi di merda! Ma poi a chi gridavano queste cose? Poi gli Cioè, spie... ma civile, no, poi scherchiamo la cosa. Perché eh, le associazioni dei disoccio che già mi fanno impazzire queste cose? L'associazione dei disoccupati della Campania di Napoli eh. devono andare sotto Palazzo Grazioli il giorno della degenza di Berlusconi. Vabbè, si è rispuntata fuori. Ci sono i giocoballe, c'è da fare un cazzo Vabbè, alla base. Vabbè, ho capito, fanno chiedere lavoro. Eh. eh. È rispuntata fuori pure Michelle Bonef, Poi, sai quella che andò anche lì da Santoro, è, no? È esperto lei queste signore. No, queste dicendo signore. che la Pascale è lesbica, eccetera eccetera. Beh, questa signora però mi sembra che abbia dei piccoli problemi, pensa di essere perseguitata da qualcuno. Sentiamo, Sergamo. Dopo le mie dichiarazioni su Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, sio sul mio blocco a servizio pubblico. Vivo in costante tensione, sorvegliata da uomini di mia fiducia giorno e notte mentre che corrompi, crei nuovi partiti e vieni ritratto sulle copertine dei settimanali e sulle prime pagine dei quotidiani. A bonep. A bonep. La voce se Bonep. Se diminish impossible sembra come Ma dai, su, ma non è mica una cosa seria. Da cioè, quando ho fatto dichiarazioni sono perseguitata. Te la costi farla. Senti, senti, senti ancora. Il diritto umano numero 1 recita: tutti gli esseri umani sono liberi e uguali in dignità e diritti e si sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza io mi chiedo e chiedo a voi ma se io non potessi permettermi un servizio di sicurezza che salva guardi la mia vita potrei stare qui adesso a parlare con voi non lasciatemi da solo ho bisogno del vostro sostegno fa questa qua. Un servizio però di come sicurezza non è male, fa l'attrice eh un questa qua. Ma è un'attrice formidabile, la ingaggi quelli che stanno la ingaggiono quelli che stanno facendo il casting di 007 o qualche altro <ride> esatto, film. Ma la cosa pazzesca, Michelle eh, oh. Bona è minacciata per che cosa? Perché può dire delle cose su Berusconi, perché ha detto <ride> che la Pasquale è lesbica. A me scoccia dirlo, magari è pure vero, però sì, no. questo Ormai è tutto ormai è tutto tutto degradato, tutto degradato. Beh, ho capito, no, per lui completamente, per sotto a 1000, per lei è degradato. Ormai è tutto fine a se stesso. Simone, provincia di Ancona, buonasera. Simone. Buonasera. Buonasera signor Cruceani. Dica. Se senta, io le ho intervini in intermissione perché a rispetto la seguo sempre in trasmissione, però mi fa incazzare quando mette sempre in cattiva luce quello il Movimento 5 Stelle. Giuseppe eh. stasera ha parlato de, de della caverna, se de quello sì. che ha detto, perché non ha fatto sentire l'intervento che ha fatto ieri in Parlamento che ha spaccato il culo a tutti quanti. Sì, no, cioè... ma è stato un bellissimo intervento al Senato, l'abbiamo anche messo un pezzetto contro Berlusconi, va benissimo, cioè Ma scusi, perché non dovrei prenderla in giro? Non dovrei dire nulla a parte che non ho detto niente. Ho detto "Se è una senatrice, è permesso di parlare in questo modo", dicendo che sputa in faccia a Berlusconi, che vuole picchiare Giovanardi e altre cose ancora. Noi possiamo dire quello che vogliamo. Non ho detto che ha fatto male. Cioè, anzi, a me le persone sanguigne piacciono pure, cioè per cui va benissimo la taverna. Cioè, eh perché eh, sarà chi non ha sentito il discorso che ha fatto al Parlamento C'è una premessa, un'cattiva luce e come deficenti, ma che cattiva Ma che McDonald's, fratello del fratello della taverna, non so perché. Ma dove chiama da un foto? Ma nessuno nessuno lo vuole la vuole mettere in cattiva luce, ma poi su ci sarà consentito di pigliare per culo qualcuno, oppure se uno piglia in giro un senatore, un deputato, eccetera, è perché lo vuole distruggere. Non è così. Enzo da Milano, dai. Enzo stiamo parlando della taverna, di taverna, c'è la taverna. Mica lì a tirare. Pronto. Dimmi, dimmi. Pronto. Io volevo parlare con Parenzo, volevo chiedergli conforto. Da Sono quasi. Per che cosa? Conforto per che cosa? Confessiti di sinistra. Da qui, da Sì, un'amica è un, pre da, un prete, mica sono un consulente no, della no. sinistra io. Però quando quando sento formigoni, quando sento Giovanardi Giovanardi, insomma, e, e penso mani. e penso che sono alleati nostri alleati, eh, comincio a pensare che tra 6 mesi saranno sdoganati e e sarà come se non fossero mai se fossi arrivati adesso in Italia. Eh no, questo lo che il fatto malessere fatto... per per te che sei di sinistra capisco questo questo malessere di di guardare e la televisione. Deve, e mi viene voglia di non e votare. Io devo pensare come votare. Giovanardi, questo lo, capisco, questo lo capisco, questo poverino. Ti sono vicino in questo. A me mi viene voglia di non andare a votare. So, no? Ma questo è terribile, piglia la televisione e dire solo d'accordo con Chicchitta, è una roba terribile, lo capisco, eh manderebbe i matti anche me. Lo ca lo capisco. Va bene, insomma, ha detto la sua minchiata di stasera, bellissimo. Fabrizio da Lucca, questa cosa qua trovo conforto in Parenzo. Siete alleati, sei non tu e il come questa sinistra, cosa di certo, di, di no? pensare che l'appartenenza significa una cosa um, ancestrale ci sono dei partiti alleati non è che lui è alleato cioè lui significa che, che non è che lui appartiene al Partito Democratico no è una visione malata Fabrizio da Lucca Fabrizio? Glauco Milano, Glauco, Glauco. E vabbè, eh, buonasera. Ciao Glauco, buonasera. Volevo parlare con il Brunetta di Radio 24. Oggi uno c'ha ah, Brunetta che si eredita. Sì, Brunetta tuo nonno. Bru All'altezza no, a, a livello di al petto, sto parlando di altezza, volevo com parlare com come c'è. Ah, ce l'ha come il, il, il, il genio il, altezza, il, il genio altezza. della lampada, ce l'ha con me qui, sì. È seduto, sì. è seduto? Ah no, è in piedi. Ah, scusi, pensavo sì. fosse seduto. Ma mi dica un po', il signor Brunetta lei che poi mette tanto in giro Cretino, i pennutoni, poi tende in giro anche, mm. mette in giro anche un uomo malato come il Bossi. Mi dica cosa pensa del signor Vendola della politica licorreta, signor Vento, del fedele di padre e figlio, dell'intellettuale, del buono, dell'uomo no, di sinistra. Ma sinistro, qual è qual è la che, qual è pensa? la qual è la critica? Qual è il cosa devo cosa eh, dire cosa penso guarda, io di Vento no, là? No, mi dica della sua sonata come una persona indagata, indagato anche lui, forse connusso, forse corruttore che ha ride dei fumoiri ah, dell'acciaieria purtro di Ilva. Purtroppo, purtroppo, qualcosa. purtroppo, mi, mi siccome tutto, purtroppo lo siccome lo le sinapsi del suo cervello sono mal collegate, lei ha messo tutto insieme come al solito senza capire nulla, perché quando parliamo della telefonata di Vendola, io dissi che quella per me era un non problema, è una non notizia il fatto che Vendola parlasse al telefono con il signore dell'Ilva e ridesse del salto che aveva fatto quando era stato intervistato da un da un giornalista. Quindi per me il problema vero di Vendola sono altri, sono le indagini che ha su altre cose in Puglia e non quello, quindi se si critica Vendola lo si deve fare per come governa la Puglia, non per quella telefonata associata che aveva Vabbè, Gastone altri. da Torino, Gastone da Torino, e eh, sono testimone del fatto che sulla sulla telefonata lo ha attaccato eh, Vendola eh, Parezzo. Comunque mm... no, io non l'ho attaccato sulla telefonata. No. Tutt'altro, anzi. Ci siamo sbagliato? Anzi, e perché non l'hai attaccato sulla lo, Pelotti vale. sulla trefata l'ho difeso e a differenza difeso? di tutti voi degli amici del fatto perché lì non c'era nulla di scandaloso Ma che c'entra? Ti sei indignato mille volte per la telefonata di Liberuoni. Mi sono di Ma quella è un'altra paglicia, era un, rea, un reato considerato. Ti sei indignato, ma in che chip ci potrebbe essere? Ma quale reato? Stava semplicemente ridendo di quello dell'Ilva che ha fatto un salto mentre si e faceva in foto. Lui Paladino, il Paladino. Che, paladino che, ah, lui il Paladino di tutto e delle No, ma non voglio neanche discutere della telefonata. La telefonata di Vendola con l'ibriditore dell'Ilva è una delle più grandi stupidaggini mai lette negli ultimi giorni. Perché viene paragonata ha ragione ha ragione glasso viene Glauco. paragonata la cosa della si attacchi vendola sulle cose vere si attacchi vendola Ma sulle questioni mai. politiche fammi sentire su come gastone Fuglia, fammi sentire gastone telefonata. fammi sentire gastone Chi è Gastone? È uno scottatore no, Gastone da Torino non è il protagonista del film di Totò. Ma no, no, prendilo, è un castone. Gastone dica dica Buonasera Crocciani. Vada, vada. Poi intanto anche a lei fare delle cazzate enormi. Io sempre ne sparo Prima sempre. Mi ha detto che delle persone dovrebbero le coppie che aspettano eh, un'adozione di un bimbo russo dovrebbero boicottare perché punti a detto alla Francia e altri paesi. <ride> ma se sì, era una provocazione, che... era una provocazione, ma perché lei perché lei non ci arriva a questa cosa qua? Per quale motivo lei non ci arriva? Era una provocazione, ho detto, siccome Putin vuole dare e eh, vuole consentire l'adozione solamente all'Italia perché ah. in Italia non ci sono i matrimoni gay, a parte che i matrimoni gay non ci stanno pure in altri paesi, ma comunque, insomma, vuole darli solo all'Italia, magari gli ha chiesto Berlusconi, non lo so, l'altro giorno quando si sono incontrati e ehm, allora ho detto magari si può fare, ma era ovviamente una provocazione, una sorta di boicottaggio, cioè impedire alle coppie italiane di adottare in Russia, così Putin se la piglia in quel posto. Ha capito quello che ho detto o no? Sì, assolutamente. Ovviamente assolutamente non penso che sia giusto boicottare, non penso che sia giusto boicottare l'adozione dei bambini, cioè le coppie che aspettano fanno benissimo ad adottare un bambino russo. Beh, non c'è dubbio su questo, no? Però dopodiché è una provocazione contro Putin, perché la scelta di Putin è il fatto di dire che l'Italia è il paese privilegiato perché eh, i gay non possono adottare. Per noi, per me è una minchiata. Lei lo sa che la Zanzara è il grande sponsor del matrimonio gay, lo sanno? Sì, ma di questo nomadi io sono d'accordo sui diritti dei gay di vivere insieme, oh. la convivenza e dare a loro dei diritti di coppia. Ma io sono d'accordo pure col coso, io sono d'accordo anche con l'adozione. Dopodiché poi va benissimo che Putin faccia quello che vuole, ognuno fa la legge che vuole, cioè non non, non c'è nessun problema. Va benissimo, si ritorna lettermente a un discorso un pochino più logico perché con questa storia dei gay aveteロッti coglioni. Ecco In là. che senso? Scusami, questo interessa. Nessuno toglie i diritti ai gay, ma cazzo non facciamo altro che parlare di quello. Ma perché siete qua? Ma veramente stasera l'abbiamo parlato perché Putin ha detto una cosa, cioè Putin ha detto una frase, altrimenti non avremmo parlato di omosessuali. Non avremmo parlato. Vabbè, Gastone, la ringrazio, l'abbraccio è la zanzara capricciosa la zanzara velenosa è la zanzara dispettosa fa zazza è la zanzara siamo capricciosa siamo qui siamo qui 80024 0024 beh per alcuni è un um, salvatore di vite umane diciamo la verità per alcuni è un salvatore un eroe di... ho messo prima la parte positiva ah. caro Vannone eh, grazie per grazie. alcuni è un salvatore di vite umane uno che potrebbe salvare bambini da malattie gravissime l'uomo che eccetera. sta dando l'assalto alle case farmaciche aceutiche per alcuni, eccetera. Per altri per però, altri devo dire la maggior parte del Vanna mondo Marci. scientifico, la maggior parte del mondo scientifico ufficiale, ufficiale per il Ministro della Sanità, per la eh, sanità ufficiale in Italia è una sorta di ciarlatano, un, un, un santone, uno che vende speranze, vende fumo, vende fumo. Davide Mannoni, buonasera. Buonasera e benvenuto alla creatore posso dire, creatore del metodo Stamina, presidente di Stamina, presidente della Fondazione Stamina. Presidente della Fondazione Stamina. Io allora mi dia una definizione del ministro Lorenzin subito ah, io, che... eh subito subito questa è brutta eh eh lo so eh, bam bam bam bam un incompetente. Incompetente perché addirittura. Beh, sì. però non è lei deve essere competente. Ci sono i medici che hanno sentenziato che eh, che, politico, che il suo metodo non va una, bene. C'è una commissione che ha detto che il metodo C'è una non commissione investe. che si è trovata, ha fatto una valutazione, devo dire una valutazione sulla quale pende adesso un ricorso al TAR. Al TAR, va bene. E vedremo che cosa dice sì. il TAR. Noi abbiamo valutato tutti i punti perché siamo riusciti a vederli 10 giorni fa quello della eh. bocciatura e concordiamo pienamente con il più grande diabetologo al mondo, che esperto eh. ce lo staminali che Camillo Ricordi, sì. che in base a quel anche solo che aveva visto ha che detto che in America, che, no? Sì, che in America, insomma, io deve essere a Milano in questo periodo, in questi eh. giorni e ha guardato i punti citati da Lorenzini e ha detto assolutamente e non è della roba che non stare in zona interna. Però scusi, non è il signor Ricordi che è un medico importante, cioè c'è una commissione ufficiale eh. che decide se tu... lei va eh. bene e adesso lei per dire il suo metodo, se il suo va, metodo bene, va bene per... o no, no. Dico, cioè e le procedure vai, in Italia sono queste. Lo sa che parea è convinto che lei è una specie di Vannamarchi. Sì, io glielo eh. diglielo. Boh, boh, Vannamarchi no. Però. No, Beh, io so, no, io morte. professore, tanto grazie per essere venuto qui e no, poi eh, No, è vero, l'aspettavo, era vero che No, sono assolutamente convinto che quando c'è di mezzo la vita delle persone, vendere delle speranze e dei sogni Mi, se io ad esempio sto soffro malì soffro di cuore e, e lei mi dice che questa penna me la metto dentro il naso mi fa bene l'effetto placebo io me la metto dentro il naso secondo un'altra esperienza ma perfettamente ragione. ma voglio che sia certificato da qualcuno che questa penna dentro il naso fa bene questo io certo, le contesto certo però vede cioè vorrei che una o, me, o lei dice che al ministero sono tutti dei corrotti oppure io non capisco perché mi dovrei fidare del suo metodo mm. beh intanto sono corrotti perché... tutti quelli del ministero aspetti andiamo per ordine sì. intanto non vendiamo speranze perché non le vendiamo, sono gratis, detto l'ospedale civile di Brescia Beh, e nessuno capito, le paga. Beh, ho capito, però è sempre rispetto Prima, alle cose certo. alle terapie ufficiali e riconosciute. In secondo luogo, però, lei parte dal presupposto che questa terapia è dentro un ospedale pubblico, eh. gratuita per i pazienti, sì. approvata da un comitato etico, approvata dai medici del centro trapianti di Brescia che l'hanno sì. applicata e studiata abbondantemente, di cui si sono anche raccolti dei dati clinici, sì. quindi non è che sia una ma cosa fatta... Ma c'è un complotto nei suoi confronti? No, no, non un... che... guardi non è un complotto. Le case farmaceutiche tramano contro questa cosa, sarebbero no, danneggiate? Ma, ma no, ma si vuole se le case farmaceutiche, le grandi niente. big pharmacy preoccupano di Davide Vannoni in Italia ma sì. e tra la stamina foundation ci abbiamo quattro dipendenti E chi si preoccupa allora? Vede, le case farmaceutiche hanno già fatto il loro lavoro sulla Commissione Europea eh. sull'Europa, dicendo che le cellule staminali sono dei farmaci. Eh. Ci crede lei? Io le dico che la sua mano è un farmaco Ah, uh, dunque, quindi no, avendo trasformato calma. questo, hanno reso impossibile fare applicazioni cioè, con le cellule staminali. Quindi dietro eh, il fatto che non si possono fare applicazioni o comunque sperimentazioni con le cellule staminali ci sono le case farmaceutiche. A livello europeo sì, eh. a livello italiano ci siamo scontrati con una serie di piccole lobby di quartiere eh. che sono lei mi ha detto tutta la comunità scientifica, non è vero. Eh. Una piccola parte che sono 5 o 6 che guarda caso sono pieni di conflitti di interessi, 110 milioni di euro di ricerca nei prossimi anni sui topi con le cellule staminali. Mm. Si figuri se arriva uno di una fondazione con quattro dipendenti e si mette a curare dei pazienti gratis dentro eh. un ospedale pubblico contro risultati. Se non diventiamo dei nemici pubblici. Beh, sui scusi, ma chi è, chi è che so messo... ci sono parecchi i contrattanti è... sui risultati. Chi è che ha messo appunto questo il, il la formula magica e eh, io solo lo dico così, anche se non si dovrebbe usare questi termini perché si tratta della vita e della morte sì. delle persone. Comunque, ehm, chi è la persona? Lei non ha mai voluto dire chi è? comeno. No, la no, sono... persona, una una un, in Guardi. carne e ossa che il tevele che non è non è un medico, per esempio. Infatti, ma io è uno lo seguo su YouTube, uno si può fidare di una cosa ah. creata da uno psicologo. Il il che ma chi ha detto? Mai non ho mai detto l'ho creata però io. Però il è il il frontman, <ride> no? Ma certo, è il gioco della comunicazione, no? Allora, il letterato, no, perché non dicono neanche che sono psicologo, eh, mi raccomando, eh, io sono io un docente universitario, sì. però non non sono neanche uno psicologo, eh. insegno psicologia e neuroscienze. E chiaramente dire che l'ho inventata io Vuol dire screditarla No ma l'ha inventata qualcun altro La Benissimo. storia chi è e chiaro Ci sono due biologi universitari Russi Russi di cui Che lei uno, ha conosciuto Che lei ti è stato con male Io sono e stato, stato, stato da particolare Come dice che lei li ha, li ha copiati Comunque vabbè Eh beh grazie li ho assunti Eh allora cioè, vabbè, questi medici russi <ride> Questi medici russi Due docenti universitari Eh Di cui uno sarà fatto anche un anno Divisi in professore professor All'università di Tokyo Poi? L'altro ha preso il post dottorato All'università di Lione Quindi non due Che vanno dentro un buco Ma c'è un italiano S dietro. Prima sulla prima parte della metodica? No, dopo, perché nasce da loro, l'hanno anche pubblicata. Beh, dopo? Dopo abbiamo incominciato a lavorare con i nostri biologi. Ce n'è uno in stamina. particolare? Uno. No, c'è un gruppo di biologi. Un gruppo, fammi dire di un, un nome. Erica Molino. Erica è... Erica Molino. Bravissima Erika biologa. Un'ottima biologa. Eh, mettiamo Erica Molino, Erica Molino. Molino. Molino. Molino, biologa, biologa Molino. che è quella che oggi insieme Bene. a un altro biologo sta producendo le cellule a Brescia. Sì. Senta, che, che cos'è questa baracconata assurda l'altro giorno col sangue sulle foto di Napolitano? Quelle sì. sono delle cose assurde. Vabbè, mica glielo abbiamo suggerito noi. Beh, lei era lì presente. Però. Io ero lì presente e sinceramente quando c'è sono dei malati che sono lì da 4 mesi. Ma io dico la baracconata sono... in generale, quella di di, di della de, ...di mettere le foto... Napolitano, che c'entra, scusi? Beh... Perché? No, Però non mi dica, che c'entra Napolitano? Napolitano? Guardi, già solo aver fatto un senatore Win for Life... Eh, eh, che passa solo il suo tempo a sparare contro Stamina, non mi sembra non che mi sembra che sarebbe La Catania, non mi ah, sembra che è stato una grande Gattaneo, idea, ah, La Catania, cioè sinceramente, ma adesso a parte questo no, cioè, lei cioè, dice è entrata ricerca... in una polemica brutta, no, no che poi No, bellissima la polemica, perché lei, lei dice Life, No, perché beh, lei, dice che... lei dice che lei dice che è una ricercatrice, però no, La Catania dice che il signor Vannoni è un ciarlatano tra l'altro, no? E come mi insulta pubblicamente? La correlata e eh, lo sto facendo. Cosa sta, sta facendo? Ora sta arrivando la querellina. Per cui Napolitano è contro stami, dice lei. No, ma Napolitano e San Marco che sono ecostaminali. Allora perché uno è deve sputare il sangue sulle foto di Napolitano, quella faccosa orrenda dell'altro giorno? Ma perché lei mi chiede di giustificare che cosa stanno delle facendo delle persone che ma stanno create, morendo. Lei, non le ho create la io. La rabbia di quelle persone è colpa sua. No, non è colpa mia. E la chi? rabbia di quelle persone, persone è di chi non li ascolta. Della Lorenzini. Non li ascolta. Della Lorenzini. Secondo me di un establishment, non solo della Lorenzini lei ha, lei Dopo ha, quattro mesi che Lorenzini uno uccide, vive in una tenda Ma Lorenzini uccide i pazienti? Porta, porta no. i pazienti? dire che uccide no Beh, non gli permette stritto, di, di accedere all'unica speranza che hanno E allora in qualche modo li porta alla morte Sì però non posso accusare la Lorenzini di omicidio Se lei dice non gli consente di curarsi è come se è come se accusasse la Lorenzini di omicidio è la stessa cosa professore Secondo me prima o poi ci sarà qualche procura che indagherà anche su questo aspetto Su Lorenzini Su Lorenzini perché Chissà, cosa ci ma perché pazienti, cosa? sono tanti pazienti che hanno fatto una denuncia per quello che è successo Per i, per per, i, per qual è quello può essere il reato Ah, il reato può essere omicidio colposo. Omicidio colposo, sicuramente. Però no, forse... per ora i reati li hanno contestati a lei, eh, ehm. Ehm. a Torino. Non di omicidio colposo. Li hanno contestati, associazione a delinquere, finalizzata alla truffa. truffa e somministrazione sì. di farmaci pericolosi. Lei dice, in attesa che facciano in le indagini che... sulla Lorenzini. No, eh? veramente le stanno... L'unico dato di fatto è che però le indagini è le hanno fatte si su di lei. C'è una procura che si sta muovendo, ma non è solo la Lorenzini, capito? La Lorenzini non c'entra, dopo tutto, probabilmente ci sono state le pressioni di un certo tipo. Però prendetevi questo contesto. C'è un ospedale con una lista d'attesa di 130 dove sono pazienti. Sono andati in AS dove sono andati a fare delle ispezioni, hanno chiuso alcuni laboratori. Ma ha chiuso nessun cioè... laboratorio che continua a lavorare per il centro trapianti e constamina. Cioè, hanno fatto dentro. delle delle verifiche. Hanno fatto lo, le verifiche su, su lo... cui sullo... la Regione Lombardia ha detto che era sta... è stata una cosa fatta in maniera illegittima e soprattutto malfatta, mi solo. Però mi dica mi dica, dica la simatrice. verità. Voi senza no, le iene però... non esiste. Lei lei professore, senza le iene non esiste. Guardi che noi abbiamo incominciato a curare i pazienti prima delle sì, iene. Sì, però la grande cosa c'è stata con le iene. Molti critici C'è qualcuno che le iene non han fatto, non han preso le parti di Vannoni, non gliene frega niente rivanno nelle iene. Ah, no? Se trovassero che io che ne so, mi faccio pagare dai Cosa pazienti frega? Cosa prega? Cosa prega? Ah, sì, vabbè, certo, cioè, quello c'è. Farebbero un servizio contro vanno nelle iene. L'audience. No, alle iene, le iene sono andate a raccontare una storia di un'ingiustizia che farebbe rabbrividire un paese. Che è di quella di una, di, una, di una bambina di una bambina. No, no, no, no, no è quella di gente che ha vinto dei ricorsi sì. e quindi ha diritto di accedere alle cure sì. per ordine di un giudice, eh. E gli hanno Beh, il giudice non fra ha fatto il medico, ha detto semplicemente che il blocco fatto alla Life era illegittimo. Vabbè. Quindi, per ordine di però giudice, ha non vinto del Vannoni non esisterebbe. La non si poteva potrebbe... Io veramente distevo lo stesso, faccio no, no, il pensiero no, ossario per la fondazione. Be... Ci devo ringraziare la viene per Ma no, iene, sono, però... sono fatto d'argilla dalle ieri. Non meno gli facemmo un mosquito. Non meno gli facemmo un mosquito. Ha sei dei problemi cruciali. A tracce ha dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. Sarà pure vero, però qui stasera abbiamo Davide Vannoni, da alcuni considerato un ciarlatano, sa volte ho messo prima le cose negative, e da altri ed altri un salvatore di vite umane. E quanti lei ha perso dei soldi in questa vicenda fino adesso? Beh, questa vicenda per me è stato un gorgo, cioè c'ho c'ho rimesso tutto quello che avevo. Quanto è quanto, quanto ha perso? Ah, ho speso, guardate, su questa cosa ho messo più di 2 milioni di euro. 2 milioni due di euro. euro suoi, cioè Il lei poi, ormai lei ha due. C'è un'azienda prima che me li facesse soldi. C'è poverincano ormai lei precchio. Sì, cioè e quanto come gli quanto tanto prende contento, al mese eh? lei? Quanto vi con quanto vi? 1900 euro. che sono lo stipendio del professore universitario. È lo stipendio da professore universitario. E, e tutto il resto l'ha messo in staminale. E tutto il resto l'ho messo in staminale, stamina, compresa la mia casa. Eh, ma uno si può uno può Hai dire Hai ipotecato la casa pure? Sì. Uno può dire, scusi, però non uno può dire è perché uno si aspetta un grandissimo business dopo o no? No. Marco quello. Cioè, questo è una è una cosa, questo. Beh, sarebbe anche legittimo questo e lo vedo anche nelle persone che si avvicinano, i volontari che ci lavorano dentro, sì. è un gorgo. Cioè quando cioè? ti prende, eh. io ho dei volontari che ci mettono i soldi, eh. non che vengono e danno solo il lavoro gratis, ma dicono che ci sono da comprare le flasche per la cioè, prossima lei, settimana lei e le, mettono soldi. Lei mi dice che l'unico obiettivo che ha è quello di salvare le vite e non di guadagnarci da questa vicenda. Beh, in questo momento anche di avere qualche soddisfazione generale sulla sputtanata che hanno cercato di farmi in Italia. Eh. In ma chi è, è che la vuole regionale? sputtanare? Questo non capisco. Eh legge giornali so dal Il da... ministro chi come No, no, c'hanno pensato quei 5 o 6 scienziati che contano di accedere a questi 110 milioni di euro eh, di finanziamenti. Però anche per lei, lei aveva top. chiesto il finanziamento al ministero. Ma ma non gli ho chiesto manco una lira. Non mai Me l'ha il, il Parlamento mi ha messo sti 3 milioni di euro, maledizione, che poi credevano che arrivassero a noi, invece andavano fondazione. al laboratorio che aveva la dottorazione, alla farmacia. No, no, andavano al laboratorio che produceva le certe. Ma non il prossimo milioni. passo qual è? Il prossimo passo ce ne andiamo a Miami a fare la sperimentazione biologica sulle cellule eh. che noi abbiamo già fatto in Italia, sì. ma lì ce la facciamo certificare. No, però qualcuno mi dice che lei potrebbe potrebbe vale pensare a un partito di stami. A un quanto vale il partito di stami? No, il partito di stami non vale un piffero. Perché no? Perché non è un partito. Avete fa a vedere raccolto firme, vedete? Noi film, avete... abbiamo raccolto 500.000 firme in 2 settimane. Appunto, e eh, quindi... perché no? Perché non si presenta la sì, elezione? Perché, una, perché una... non si presenta la elezione? Vabbè che noi ci occupiamo di staminali, mica ma può di prete. Vabbè che in Italia tutti si occupano di tutto, però non è che mi metto a fare no, senza, la politica scherzo, economica, la politica estera, non pensa di poter fare un tavolo di lobbying con i malati del Parlamento? Quello è un altro discorso. Quello eh, è un altro discorso. E quindi questa è lì. Allora, ma non è quello, cioè Stamina vuole fare faremo un movimento. No, ma qualora dovesse servire la ah, carta. Aspetta, un movimento hai punto. Noi vogliamo fare un movimento perché in questo momento ci sono 280.000 famiglie che stanno seguendo il Quelli sono tutti voti, eh. Che chiede cose. Eh. Chiede intanto che sia applicata la legge e sia ripristinata la vabbè, legalità in Italia con la legge Turcofazio sulle guerre compassioni. Vabbè, adesso qui non, e... non è il No, vabbè, non è che faccio un comizio, eh. sono le tre cose solite. No, perché se no la gente non capisce. Poi dall'altra parte chiede che l'AIFA abbia molti meno poteri vabbè. che di quelli che ha adesso. Però è un movimento politico allora? Non è politico, perché Beh, punta sì. su questi tre aspetti. Beh, sì. Però si Poi... può presentare alle elezioni. Non si presenterà mai da solo. Però è un macino potenziale per rappresentare gli interessi allora, dei malati nelle istituzioni, non si può dire. Allora, un partito con gli ammenicoli che finalmente ha voglia cioè con le palle dice coi coglioni <ride> che ha voglia scusi, scusi, scusi, scusi, sì. eh, scusi, scusi come dicono no i salti so cabazzisi che, che ha voglia eh. di prendersi in carico sì. centinaia di migliaia di persone oh. che oggi vengono mandate a casa a ci morire ci offriamo eh? sul mercato sì, politico noi volentieri però professore però ci ci dicono che porteranno avanti questa cosa nella la, co, nella me me ne nella, nella, nella commissione ministeriale e cioè no. mi hanno detto no, che no niente, niente. no niente niente nella relazione della commissione ministeriale quella che ha valutato il suo protocollo Vabbè, sì. dicono che è un'offesa al mondo della ricerca scientifica io secondo me allora sono un'offesa all'intelligenza ma è vero che hanno scritto è un'offesa al mondo no, della ricerca scientifica che è una no io no oh ragazzi l'ho letto il protocollo non c'è la frase è un'offesa al mondo della ricerca scientifica non c'è però hanno giudizi durissimi al ministero di Stell di Fiorello, qual è? Eh? Il mistero di Fiorello, che prima fa una cosa a, a suo vantaggio, diciamo. No, non è a mio vantaggio, è un vantaggio dei malati della malattia. Vabbè, insomma, un vantaggio stesso eh, no, del suo, so, no, sono... come... del metodo Stamina, vabbè, okay. di, di quello che succede con Stamina, sì. dopodiché questa cosa sparisce dal web, sparisce e poi, rit e poi ritorna. Eh, ah, torna da poi riscomparesa sì. di nuovo. E no, no, no, no, eh, che sì, adesso c'è, pare di sì, pare di sì. No, no, adesso pare che ci sia. E come eh, mai? È scomparsa. È noi abbiamo Boy chiesto No, noi abbiamo chiesto ai tecnici di Fiorello, ci hanno detto che c'era stato Probabilmente ho un attacco hacker o qualcosa eh. che mi ha fatto sparire questa cosa. Bah, Intanto chissà. è vero che due giorni dopo c'era di nuovo. Chissà. Sapete che cosa è successo? Ah, chissà. Non posso dirlo. Io devo dirvi che, che in Fiorello ho trovato una persona aperta a queste cose, eh. anche perché lui si era già interessato al caso di Federico, che è un sì. bambino che stiamo curando. Sì. E io so che eh, i genitori gli hanno mandato i risultati clinici con la descrizione, mm. la spiegazione di che cosa era successo al bambino nell'arco di questo periodo. Eh. Quindi... Per carità, io ho apprezzato molto che sia ricomparso, non Vabbè. me ne frega niente perché sia scomparso. Però i radicali sa cosa che dicono? Che voi? La situazione Luca Coscioli. Lo sa Coscioli. cosa che dicono, no? Che, eh, che lei sostiene che vogliono l'eutanasia per uccidere il metodo stamina. Lei ha detto una cosa del per genere. Per uccidere chi? Per il stamina. metodo stamina, una cosa del no, genere. No, beh, no, che volessero fare l'eutanasia sul metodo stamina da subito si è visto immediatamente. Cioè la boicotta, no? Uh, ma scusi, cioè, ma, no, ma non, loro... non i radicali, perché i radicali... Cazzo, è beh, che è un'associazione, che è l'associazione Luca Cosci. Beh, è riconosciuta eh. da tutti allora, sì, come un'associazione che, che si occupa fare, di fare vole l'eutanasia. E eh. eh. ricordo che che è l'alternativa staminale, dice lei. Secondo me è l'alternativa staminale. Do... Lei do... vede che il peggio stanno per approvare la legge per fare l'eutanasia sui bambini. Voi i bambini che devono dire che sono d'accordo. Cioè lei chiede ai bambini di 5 anni se d'accordo sì, di sì. Sono stati i primi radicali a chiedere la sperimentazione all'uso delle cellule staminali per nella ricerca scientifica. Evidentemente sa quali, sa quali, quelle dei loro vicepresidenti, De Luca Corbellini, eh. tutta gente, tutti sono gli stessi scienziati che ci stanno sparando contro. Eh. Che vogliono fare Vabbè. due cose: liberalizzare non la ricerca, Cosa? i brevetti Vabbè. sulle cellule staminali embrionali eh. e poi in mezzo a questo fanno anche un po' di battaglia per Ma la salute. Ma lei taglia. ha paura per la sua vita? So. No. Teme per la sua vita. No. Figuro mammazano che... sono contenti. Ma pensa che ha ricevuto minacce e cose? No. Non no. ho mai ricevuto minacce e anzi, per piccola verità, non mi sono mai sentito così protetto da tutte queste famiglie, che invece dovremmo che dovremmo proteggere e cercare di curare noi come in questo paese. Ecco, famiglia. però lì veramente per i... <ride> Vabbè, grazie, grazie a professor Vannoni, grazie professore. Sì, professore di sì, psicologia, no, professor, di sociologia. So grazie, grazie. Confermato. Ciro da Napoli, grazie Ciro. Sì. Dimmi. Professor, buonasera. Dimmi, dimmi. Senta, volevo dirti proprio su su su sul professor Vannoni, eh. volevo dire eh. a voi due, dice apparenti sì. e cruciali. Eh. che io praticamente sono inter ero interessato al discorso del professore, però sì. nella vostra intervista ho notato, sì. non lo so il motivo, sì. che venera interrompava, cioè alla prima domanda, dopo tre tre parole interroppevate, ma, ma noi facciamo sempre così. Noi facciamo sempre così. Facciamo sempre così. Eh sì, sono però... di parte, sono della Coscioni. No, ma lo sa benissimo, <ride> cioè non è che facciamo un'intervista scientifica noi, cioè Vannoni eh, è un personaggio fatto. pubblico che è diventato molto famoso in quest'ultimo ah, periodo, lo sprughiamo su un po' di cose, ma lo sapeva eh, anche lui, però, eh. eh Volevo dirle la mia, posso dire la mia opinione su sul sul tema. E qua, certo che potete, ah, allora, Gli dica quello io, che vuole. Io io ho un problema in famiglia eh, per per il quale diciamo Vabbè, però questo non è lo sportello, però, eh. No, no, però voglio dire io ho un problema in famiglia su questa su questo sono interessato eh. ad avere una cura lo stato non me ne offre un'altra e ho ad tentare questa pronto Sì sì voglio sì dica dica questa, vuole tentare questa, cura, questa cosa e allora questa allora voglio capire perché mi mi viene eh. il pettiso Vabbè, senta Piero, eh, ci mandi una bella mail. La Gazzetta e Radio24.it, noi le diamo un riferimento del dottor Bannoni, del professor Bannoni e poi lei si mette in perché contatto ovviamente. E è tutto a cena, va bene? Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao. Chi è Minzolini, chi era? Minzolini. Dopo oh, da Pars. Enzo da Palermo, buonasera Enzo. Buonasera. Enzo Dica. Buonasera a tutti. Senta, io eh, so disco dicendo eh, siamo tutti decaduti, cercherò di spiegare il perché. Eh, no, eh, beh, sì, no, ma è decaduto sarà lei, no. io non no. sono decaduto per niente io per no, adesso anche. Ora, ora ora io se lei mi dà il tempo le dico perché secondo eh, me lei perché oh, chi per lei è decaduto anche lei. No, ma io non sono decaduto per niente, chi si no, spiega no, quello che non siamo. Infatti la mia un'ipotesi è probabile che lei la sventisca. Allora, il voto eh. Eh, a favore della decadenza dei Berlusconi, eh. me di Berlusconi e contrametra su da ipocrisia perché i senatori che hanno votato a favore sì. hanno almeno un genitore che sì. almeno un genitore sennò se non loro stessi Sì. Chi hanno evaso? Sa quando? Quando hanno comprato un appartamento dichiarando mediamente il 70% essere, del è, valore? Eh è probabile, è probabile, sì. No, guardi, ce no, lo dico. No, è probabile, ma è probabile che, che sia Convenzione con la convenzione del notaio, capisce, altrimenti il valore è catastale non ma ha Ma è probabile che sia così, ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo? Cosa dire, questo c'entra questo. C'è un passo un passo del del Vangelo che dice: "Chi non ha peccato scagli la prima pietra". Sì, ma d'accordo, ma queste signore adesso hanno votato il voto cioè diciamo così non palese. Sì. Infatti si ci avrebbero passato una mano sulla coscienza e avrebbero detto questo signore piuttosto che quello che ha avuto quello che ha evaso, mettendo per scontato che lui abbia evaso sì. è superiore a quello che ha dato allo Stato italiano. Io penso sì, che ho capito sicuramente... benissimo, la sua difesa di Berusconi è abbastanza chiara. Io sono eh, tra quelli che sostengono che da 20 anni è stata ingaggiata una guerra da parte di un gruppo di magistrati nei confronti di Berusconi, che Berusconi eh, poi abbia in qualche modo dato dei motivi ai magistrati per indagare, non c'è dubbio, soprattutto nel caso di Lubi eccetera. Però dopodiché siccome sì. c'è una guerra in corso, alla fine della guerra c'è un vincitore e un perdente. Uno può dire quelli sono servitori dello Stato non dovrebbero ingaggiare una guerra, però è successo questo. Berusconi ha cercato di difendersi in tutti i modi, in Parlamento o fuori dal Parlamento, questa guerra a un certo punto non 20 anni fa nel 2013 dopo processi durati anni e anni è arrivata a una sua conclusione. Jabberusco ne ha perso nei confronti di un PM che si chiama De Pasquale. E beh, a questo bisogna arrendersi. Quando è guerra, è guerra, hanno vinto i magistrati, dice, ha vinto un magistrato a un certo punto nel 2013, nel 2013. No, nove... che ha vinto un magistrato. Ma è così, dai, tu pensi invece vi... che i magistrati abbiano agito no, perché è... devono seguire dai, la legge. I magistrati hanno civile, voluto o ci colpire si fida a Berlusconi dagli e organi di garanzia della magistratura, gli organi della terzi italiani. Ma magari va Ma... No, ovviamente ci sono degli Ma... errori clamorosi che sono stati fatti di bastone. Ma o ci Poi. si fida degli organi di garanzia, oppure tutto è finito, salta tutto, perché se qualunque persona si alza e dice "No, non è così", e ho capito, tre gradi di giudizio Raffaele Aspita. da Treviso. Vabbè, ma questo tu è, è tautologico, cioè è scontato, eh, dici io... 3 gradi di giudizio, d'accordo? Ma non è che i magistrati sono dei robot, cioè sono esseri umani. Sì, ma non è che la che... non è che Berlusconi è stato giudicato soltanto da un magistrato. Uno Raffaele solo. da Treviso. Sì, buonasera. No, volevo solamente Fica. fare un appunto al eh, Bomparentzo sai che conosca la BC del giornalismo sul caso sì. Vendola e se una figura sì. diciamo istituzionale e sì. anche politica fa vedere un sì. aspetto del rapporto che sì. c'è tra il diciamo la politica e il eh, e il potere imprenditoriale ma che cosa e c'è di rilevante la... in quella telefonata da un punto di vista politico ma cosa ah, c'è di rilevante in quella telefonata hai criticato mille persone per i loro comportamenti poli... e adesso non criticheremmo li... per quella vergognosa ma, ma, ma telefonata ve quella in cui telefonata fa capire no? che c'è un rapporto stretto tra ma lui ma e uno dei riva rideva di una situazione rideva di una situazione Dai. ma quale paladino degli industriali no, rideva di una situazione lui Sergio Paladino dell'ambientalismo contro i capitalisti Sì, certo, quello che su. dico criticate vendola per le cose che non io, fa, che non per le stupidaggini. Quella telefonata non ha alcuna Vabbè, rilevanza Raffaele, politica allora... e falla riascoltare se hai coraggio, così si così la gente valuterà. Ma per me per me è indicativo, cioè il modo di pensare di una persona che, che dovrebbe essere coerente, invece alla fine è Ma comunque cambiamo anche discorso e poi lascio, perché so che eh, avete abbastanza telefonate e eh. sulla questione dell'astamina, ehm c'è un aspetto che la vicenda sottolineava ehm per quanto riguarda l'efficacia di certe soluzioni. Sì. Io ricordo che hanno fatto anche un libro adesso dal punto di vista, diciamo, medico, non saprei interpretarlo, però l'odio di sì. Lorenzo è una di quelle eh, diciamo, di quegli esempi che eh, testimonia il fatto che dopo moltissimo tempo ne è stata provata l'efficacia, tra quante mm. battaglie hanno dovuto sostenere quelle persone, cioè quella quella sì, coppia per prima di portare a termine la cosa. Tutto qua. Grazie Raffaele. La stanza è con l'odio zinsetto che non mi fa mi ha beccato hai hai mi ha beccato Ma dai, fatto per Enzo, sei tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Allora non lui, 21, eh. io sono un dramma per questo paese. Mezzo milione di euro di stipendio. È eh, è un grande. Ma io sono un dramma. Un io. Enzo fa ridere. Eh tu quando facevi il direttore del TG1, invece? Allora, chi non chi non subisce parodie eh, non è nessuno, eh. Sono lei che mi sto autoincensando, caro Parenzo. Però oh, un po' sì. E allora, eh, trasmissione su Radio DJ ormai è diventato un tormentone, però alla fine sono ripetitivi, eh, come tutte le cose, eh. As gone away. Sentite, imitano me, credo, eh. Ogni volta imitano me con un accento romano che qualche volta c'è Vabbè, esatto. Ah, ho capito qual è. Qual è? Sì, quella che hanno fatto nella televisione Una puntata avete fatto Bravissimo, sì, quelli <ride> E poi vanno cacciato Vabbè, ma non, non si infila il dito nella piaga, scusi Non lo so, che faccia e gode che m'hanno cacciato dalla televisione Non lo so Eh, hanno fatto bene, perché per me sei un coglione Come no! un coglione, scusi, come ti permette? Ma a te come ti permette? Ma non c'erano i bambini davanti, scusi e Adesso sono andato da un'altra parte Ah, lei è un mostro, lo sa? Sì, adesso è un coglione Va bene, dai, butta giù a, a Erode qua Un attimo, così mi liberi la linea per chiamare l'avvocato E quella è la Dai, eh, non è male, dai. La voce non è esatta, però insomma. Ancora, dica, ancora, ancora. ancora, ancora. Brusani, la Zanzara, Radio 23. Francesca Mascarella, la fidanzata dei Berlusconi, fidanzata, Lucia ha 77 anni, eh? Fidanzata <ride> Berlusconi si appella al Papa, gli scrive, dice: "Mi riceva e ascolti la tragedia, tragedia de Silvio Berlusconi". Viva Renato Monza Brianza. Dica Sono problemi suoi A me non mi interessa Per lo eh, scordi sì. Non mi interessa niente Sono cazzi di Silvio Dice brava, lei Bravo bravo Ma secondo lei Il Papa quando riceve Sta lettera Che pensa? Ce ne devo ricercare Cioè così provo Avrà comunque Destinato una parte Del budget Del suo episcopato Alla carta igienica Immagino sì. il Papa Vabbè I testi sono verosimili <ride> <ride> Corridute eh. che non sono autue Questi sì. sono dei cornuti sono Ma chi poi? Chi, chi? Chi? Chi? Allora, quelli capito. che dicono questi Questi Questi sono dei cornuti questi. Rocco, provincia di Como Pronto, qui Vai, vai, vai Buonasera Avete aperto la trasmissione con ironia Continuiamo su quel passo qui State Ma la penso, politica Se vuole, se vuole allora, continua Se non, no no Nel PDL c'era dentro di tutto Falchi, Colombe, Pitonesse E pezzi di merda i pezzi di merda eh, se beh, ne sono andati. Cioè, adesso sare... fonda, non aveva fonda, ma non dovremmo aver paura, perché chi, da lei c'erano lo sarebbe... stesso. Ma chi sarebbero anche... quelli che, che sono andati via? Sì, per esempio, Formigoni che, su... che è venuto da noi... Un sospite eh. che se ne ha appena andato. Spero che sia ancora lì. Però non dovremmo averlo no, andato no. via, perché lui da lei c'erano lo stesso. Poi anche di color celeste non lotava, non lo schiacciava nessuno. Lui stava lì, perché anche dagli, adesso alla, alla pitonese degli è tuo padrone, ma lui è stato fino a ieri al suo servizio, a lustragli le scarpe e adesso si lavetta, gli sta a prendere con la con la pitonessa. Ma si doveva no. vergognare, cazzo. Ah. Si doveva vergognare, tutto qua. Sì. Vabbè, Antonio da Pesca, tutto qua. Hai detto quello è un pezzo di merda, <ride> no, un infame, un no, traditore. Tutto qua, tutto qua. Tutto qua. Vabbè, tutto vabbè, qua. È normale, torna. Poi che cosa fa cose. Cose. questa sera? Che cosa vuoi che fa? Cosa fa? Arriva a casa e picchia sua moglie, che fa? Ma che vuoi che fa? Rocco? Ora? Eh, che fa? Che fa adesso? Che fa adesso? Fa un raid in qualche no, parte, che fa? Faccio canyonista io di professione. Io eh, eh, ascolto eh, la camionista. radio tutto il giorno. Tutto il giorno su Radio 24. Mi, mi piace la politica, la seguo. Sì. E non mi e piace con... sputare nel piatto dove ho mangiato fino a ieri come gli vado a fare piccio a mia moglie, come dice il credino lì che salì di fianco. No, non è, eh? è, eh, no, è stato il suo amico, eh. Stavolta è stato il suo amico, non è Cirocco, questa era una battuta ovviamente, però. Rocco, è stato il suo amico. Se lei incrocia formigoni, che fa? Se lei lo incrocia per strada, formigoni oppure al fan, che fa? Lo mette sotto con camion? No, ma lasci, lei... immaginerebbe, gli dico io mi piacerebbe dirglielo in faccia, perché uno deve essere coerente nella vita. No, eh. io abito vicino alla Svizzera. In Svizzera uno sì. nasce democristiano, muore democristiano. Beh, non io so avere dalle dimissioni e se ne va. Lo stato di fallo manca... in frasca, poi sta seduto. Ma uno ha cambiato idea alla fine, no? Ma cosa so può cambiare idea? Io lo sono mai stato indagato, lui è come penati, penati. A primo colpo penserà che lui è tale che che il signor Formigoni, perché mica non Vabbè. è stato indagato. Andiamo che forse hanno fatto con Silvio. E poi Ciao leggerà. caro, dove sta andando col camion? No, a casa. No, ehm. sono a casa adesso, sono eh, appena è arrivato dalla da con... marpesa. A casa tranquillo. Sono già a salutare e la ringrazio. Allora ritirati. Ciao, buonanotte. <ride> sì, ciao. Sì, sì. Ciao. Ciao, ciao. Sì. ciao. Sì. fatti eh. un sonnellino, eh. Fatti un sonnellino. Ma prima che regga. Ma sei sposato Rocco? Oh, io sì e c'ho che ho anche una figlia di 22 anni, mi le gumbellì, prima devo dormitarmi oh, e arrivi le 3:00. E tua Vabbè. moglie la lasci lì così? Vabbè, che deve fare con la moglie? Che eh, cosa che ci vuoi fare? Ormai c'abbiamo anche una certa età. Ah, ah, beh, certo, questo poi dopo 22 devo quanti anni di Ma matrimonio? Questo che c'entra? Eh? Vuole venire quanti... qui a vedere se è tutto a posto, regolare. Quanti ha no? quanti anni di matrimonio? Non ho capito. 36, 36. Mamma mia, uno ha fatto 36 vabbè. anni. Eh, Dopo 36 anni non si fa più niente, mi sa, eh. Sì, vabbè, va bene. Vabbè, esatto, esatto. esatto non dico che guardate, ti... lui la testa, ma va di che lei dai. può anche dire che gli che si faccia fatti suoi il signor Cruciale, lei che deve rispondere per forza, eh. Grazie, grazie, grazie, grazie. Oh! un moderato, un oh, moderato, un moderato, finalmente. una persona tranquilla, calma. Ah. Salvatore Lezzi, rappresentante dei Disperados, così si chiama. Signor mm. Lezzi, nulla di eh. buono vedo allora. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Scusi, mi può mi può dire una cosa? Perché lei ha dato in testa quella quadro con la croce celtica al signor Bertazzoni, giornalista di servizio allora, pubblico? Allora io a, a parte lo ho appaggiato in testa. Sì, Ma non è Bertazzoni. Vai il signor Bertazzoni è sempre il solito, il solito provocatore, eh. Come scusi? È sempre il solito provocatore. Ma come provocatore? È andato lì a dire che cos'era che perché lei ha avuto con la croce celtica e lei tac testa gliel'ha data. Eh beh. Io glielo volevo spiegare, ma non sempre col che la faccia da provocatore, come la trasmissione eh. di Sant'Oro, eh, sì. la televisione ha fatto vedere che provocavano tutti in televisione. Ma però non, non è un la... buon motivo per, per appoggiare come allora, dice lei sull'attenzione. Allora, il segno della cesta, lo spiego subito, il segno mm. della di cesta, diciamo sia una rivoluzione, ma era una rivoluzione di me stessa che si deve dire per sbagliare su tutto questo che sta succedendo. Beh, è non no, è si possibile che protegga una problema. persona e tutti che. stanno a casa. Questo è il problema. Che? La circe è simbolo è, no. è il simbolo di rivoluzione. Questa rivoluzione. Bene. Scusi, Matteo, signor Letzi, io voglio capire che lei, lei dice che la dovrebbero avvenire ad arrestare subito. Lei la, lei l'ha appoggiata sulla testa, dice lei, signor Letzi, l'ha appoggiata, Ma no? Appoggiata lei non ha dato il colpo. No, l'ha appoggiato un sulla testa, non me lo nego! Ma che appoggiato! Gli ha tirato... Ma gliela... eh, certo, non lo nego! Ma no, stato... poi legalo, sulle immagini gliel'ha tirato in testa, che nega! Ha Ma dato un po' in testa! La guardia sì. che ce l'ha appoggiato in testa, ha fatto la parte della... della tragicità, della... della stragezza la... tragicità come fa Santoro in televisione. Ma ah, scusi, se l'ha appoggia... Scusi, lei ha, eh, agisce, ha fatto come Santoro in televisione? No, ho usato i stessi temi di Santoro quando sta in televisione, tale e quale! quale c'è Santoro fa il giornalista, eh. fa in televisione, il giornalista, lei invece tira addosso eh, tutti per fatti suoi, fatti di su, giornalista. Ma lei, no, ma no. scusi, ma cos'è che l'autorizza? Cioè lei dice Santoro usa il microfono per intervistare, lei invece usa il manganello del quadro da lanciare sulla testa della gente. Dai, su. Eh, Santoro Santoro usa il suo peso giornalistico per accusare delle sì. cose che non ci sono. Io da Santoro già ci sono stato da volte, mi ha trattato in un certo modo, 25 la, 25 anni fa stava al campo col Santoro. Pure. Mi ha eh, invitato, come ti si è occupato e mi fece vedere eh? tutte le radici capoliche morte a terra, eh. che io non c'è, cioè non avevo idea. Sì, ma mi scusi un attimo. Sì. sì. Ma scusi un attimo, ma lei è sempre disoccupato da pure 25 anni fa è disoccupato, no, sono, e disoccupato anche adesso. Sono un lavoratore che lavora con zocci di bicili per la raccolta differenziata mm. e non ricevo un rimborso delle mensilità da ferici. Sì. Vabbè, comunque, scusi un attimo, ma no, no, no, Signor Letzi, io voglio capire una cosa, ma lei è fascista? Sì, non mi lego, sono fascista. È fascista. Bene. Dove dove hai... si lei, beh, Adesso, dove, dove, si cioè, eh. dove, si, dove si trova lei esattamente? Adesso Dove mi trovi in questo momento? Sì, dove dove si trova? A Napoli, dove si si a Napoli a Napoli mi trovo dove mi trovo in quale zona di Napoli no, vuole... in quale zona, adesso, in quale ma, zona ma di Napoli si... in quale zona di Napoli ma perché vuole mandare la polizia ma perché vuole mandare la polizia centro storico centro storico appello al commissariato del centro storico di Napoli per cortesia sì. urge volante con eh. quattro agenti a bordo ma perché uomo eh. pericolosissimo che tira a quadri sostenendo che non fanno male sulla testa delle persone i comunisti i comunisti che devono fare vogliono sette volange per i comunisti Ci voglio sette va avanti. Scusi un attimo, ma allora oggi ci vorrebbe Mussolini secondo lei? Eccolo. Ah, sì, sì, vorrei fare una cosa. E cioè, io vorrei un'altra domanda, domanda scontata, scusi che domande fa. Io sono senza ci metto da 14 mesi, eh. Ma troppo poco, no? Eh beh, c'era Mussolini, scusi? Io non tengo da 14 mesi di senza ci metto da 14 mesi, sicuramente. Con questa gazzaglia che sta pavmentando mi trovo in questo modo. Cioè lei dice io non ero disoccupato se c'era Mussolini. Beh, questo rogiamento ti interessa. Cioè io io cioè io disoccupato non ci sono, io sono un lavoratore bene, non disoccupato che sì, lavoro vabbè. e non prendo la certezza da 14 mesi. Ecco, ma secondo lei se ma ma tutti i suoi problemi i quadri, non ci sarebbero no, no. se ci fosse Mussolini, sì. giusto? Io e questo palento non mi troverei qua io sono senza mensilità, comunque vado a lavorare eh. e non penso il colossimento. Un altro giorno Ma, eh, mi deve dire a voi. Sì, mi dica, mi dica, mi dica caro. Eh, mi, voi, eh, mi deve dire a voi e mi deve dire tutta l'Italia. Un lavoratore la che la mattina c'è dalle 7:00. Sì. E fa sì. eh, un'ora lavorativa e non viene pagato, seconda volta. Cioè che sì. che Italia è? Che che gol? Che che sta? È? è un altro è? problema. È problema. No, è per è carità. La televisione a in televisione avete scimbiaccio. Però scusi signore, è totalmente puramente politico. Scusi sono signor Lezzi. Io io degli assassini, benissimo. Lei io vorrei capire una cosa. Lei però cosa diavolo ci è andato a fare sotto Palazzo Grazioli l'altro giorno? Cioè eh, lei è Vabbè, è eh, eh, eh, per i incontri pavimentari. Il, il mio il mio presidente della ragione campana è andato lì perché non sono mai capace di acciapparli andava perché... tutta la tutta la parte Ma beh, scusi ma lei che che stava facendo sotto Palazzo Grazioli a dove c'era Berlusconi? Io non so, stavo protestando con i parlamentari e i miei e i miei consiglieri regionali che stavano qua a no? Napoli perché non ci danno ascolto su questo Berlusconi problema. Ma Berlusconi dai. non c'è, Berlusconi non c'entra niente allora. No, non c'entra niente Berlusconi, poca bella fottila da Berlusconi. Io sono andato pure dai mafi, siamo andati, cioè, eh. Cioè quando avete i parlamentari il partito. Va. Scusi sì. un attimo, ma lei lei sì, sostiene quando vede un po' di casino, si è scomodato di Napoli, parte con la sua macchinetta, prende col suo quadro, se però si sa so, mai, uh, va lì c'è una magistratura, diciamo la di no, lavoratori, ma no, ci sono scavalciamo so lavoratori. Scusi, no, un, attimo, lei, lavoratori. Scusi no, un attimo, lei lei ma lei sostiene Berlusconi? sostiene Berlusconi? Sostiene Berlusconi o no? No, non sost... lo sostengo Berlusconi. Che c'è un gruppo parlamentare, c'è un gruppo parlamentare di Berlusconi che serve solo a zittirlo, senza risolvere i problemi della gente. Eh. Scusi ma quello. scusi ma secondo lei eh, in Italia ci sono troppi immigrati? Sì, sono troppi, sì. ci sono tagliando tutto. Beh, ci sono tagliando tutto, allora, sì, certo, c'è troppi tagliando tro tro tutto. Troppi neri per eh. esempio, troppi neri. No, non è un problema di neri e bianchi. No, non ci, ci dimenticavo le parole del grande duce, ero ritorno a casa a dire che sono ricordiamo, le ricordiamo. Ricordiamo, Volante 4 a Napoli, centro per un fercizzo da non fare. Se sì. lo dico io in questo momento, no? Qual è disse, la frase? Attenti alla razza gialla, la razza gialla è arrivata. Attenti alla razza Attenti gialla, disse, alla quando alla lo disse gialla. il duce? Quando eh, lo disse eh, il duce? Lo disse Giussi, no, un comizio, un no, comizio eh, a togliere sì, sì. E abbiamo Salvatore Lezzi, l'uomo che ieri, anzi no, giovedì, mercoledì, quando è stata la decadenza? E Berlusconi ha tirato un quadro ah, basso, E Lezzi, ma com'era quella roba lì? Di vetro? Com'era quella roba alla crema? Oh, non era di vetro, non era lì Non era lì, era, era, era, era la era, plastica era. che stava so su Però Ducca eh, non gli ha fatto vabbè, niente vabbè. Ha fatto tutta ma scena Ma che più di vetro? la uh, chiesa si deve fare? che si è fatta uh, se si è stato solo appoggiato la circità della persona e la vittima ma stava facendo de delle domande ha detto semplicemente che cos'è quella croce crescente l'avete praticamente allora, aggredito e batt Lullo, no, no, no, lui ha ripreso oh, solo quel maledolato, deve ripresere prima quando instigava Lullo, non, non, non ci troviamo. Che instigava? Perché? perché? Che diceva? Faceva delle domande Bertazzoni, che che dai, insomma. Diceva, se volete qua, eh, perché noi siamo tutti esagerati, è un problema che è grande, è grande. Ma che diceva? Non ho capito perché, perché vi ha provocato? Che diceva, signor Bertazzoni? Diceva, sì, voi qua che state a fare gli steravos... Uh, Gu guarda, che sai come adesso con la civiltà, noi volevamo disporlo che aveva la domanda che Ma doveva fare la stava... cosa, perché noi stavamo là solo proprio che lavoro. Volevo fare qualsiasi domanda, no? Che? Qualcuno gli ha detto ti uccido e eh, ah, che uccido. Ah, vabbè, uccido, che proprio che solo tanto Santore da televisione ha ucciso tutti Santore, ah. Eh. E Eia, e che se sì, e che sarà no, mai il bravo della televisione, il bravo della televisione con 15.000 al mese, il bravo de e che sarà mai che uno dice ti uccido ma lei che ha detto io sicuramente non l'ho detto ma c'è no meno la possibilità di farlo ma l'ha detto uno dei suoi amici che erano lì o dei suoi scagnozzi io non lo posso dire perché non l'ho sentito scusi un attimo a proposito a quale prossima manifestazione parteciperà a lei adesso? a quale prossima gazzarra? a tutte le manifestazioni la troviamo a tutte scusi signor Less sempre col quadro ma non è che niente che magari per Italia oggi... quadro non allora, sia mai. Ho comprato una cosa per svegliare sì, l'anime. Una regalata apposta per quello che succede. Scusilate, signor Letzi, ma non è che in Italia ci sono troppi froci, no? Oggi. Anche. Ah, la, beh, i froci è un problema loro, eh, non è un problema mio. Problema. Se sono beh, froci è... è un problema loro. Ma perché non è un problema? problema? Magari a qualcuno piace prendere beh, le cure. Beh, però culo, se stanno sugi. disoccupati diventa no, problema no, anche no. suo, visto che è lui. Ora è un problema mio i froci. I froci no. se la no. vedessero loro con chi è frocio è pure sì. quello che vogliono loro vogliono fare. Sicuramente sono contro i gay, ma non mi interessa. Okay. Ecco, cosa vuol dire essere contro i gay, signor Lezzi? Non l'attuazione, li... non l'attuazione. I ma... bambini devono stare con la coppia, la coppia lei... reale come ci ha creato il padre eterno. Sì. Il padre eterno, ma lei li metterebbe così? Che ma lei ha figli? No, no, no, no, no, no. No, no, no. no, no, no questo eh, non eh. arriverebbe a niente. No. no, no, non arriverebbe a niente. Sono persone umane come tutti quanti, hanno una malattia e rispettiamo la loro malattia. Ma non ne sono palati, non hanno nessuna malattia. E eh, la eh. malattia genetic. Cioè io puoi, ma parliamo di di delle cose serie, però se mi avete chiamato, almeno le cose si... del lavoro devi occuparti. No, e ma te, dico, lei non, non dico, è, è però è è per un bravo per economista beh, è. che uno chiamerebbe per parlare di sistemi. La prima chiamata, mo mi pare che vogliamo scherzare sul problema serio, scherziamo. Secondo lei noi adesso non scherziamo noi, cioè mettiamo le cose a posto. Secondo lei la radio è arrivata secondo Secondo lei, noi della Radio 24 chiamiamo lei per parlare di economia. Lei è pazzo completamente? Cioè chiamiamo no, no, no, lei. Noi parliamo, parliamo parliamo dei, dei problemi veri. Dei problemi di sanità. Studiamo su questa cosa, lei si chiudiamo su questa cosa. Io voglio capire da lei. Eh. Ma lei veramente pensa che arriva Mussolini, un nuovo Mussolini risolve eh. tutto? Eh. Sì, sì, come sì, lei pensa, lo è pensa. È la stessa mentalità che non lascio più, come un giocatore allora, di pallone, come Maradona non riescorr più, come Mussolini non riesce a farlo più. Era eh no. non ci crede, no? Eh no erano credo. eh, eh come si dice? Come si dice? Non eh non credo, si stava non meglio, non si credo. stava meglio quando, quando si stava, stava peggio. peggio. Eh, eh io avevo Questa... più guarda in televisione mi vedo sempre i film in bianco e nero, mai a colori, è difficile vedere che mi rivedere a colori. Eh, Vabbè, quelli sono cazzi suoi, però c'è dei film eh a colori, eh, scusi. Eh no, basti capire, capì. Ma veramente prima che boh, mo che si vive? Che si vive? Per carità. E si vive. Vabbè, vuole dire al signor Bertazzoni qualcosa che magari ci è rimasto male per concludere, no, che è da no, scusa. No, io comunque con Jeffero ho fatto mi scuso pure alla fine, perché ah, alla fine scusiamoci. Sono Jeff che non ci fanno, ho capito male. Eh Va comunque bello. mi scuso pure con Bellazzoni. Bene, grazie Yeti. Arrivederci. Volevo. Grazie, buonasera. Buona ciao, ciao, ti si svegli. Ci si svegli, ciao, ciao. Sì. Viva il Duce! Nome modeste moschi e l'Italia si sveglia non mi molestiamo i fascisti sono così eh. ma portatelo via subito non eh. mi molestiamo Antonio provincia di Siracusa buonasera buonasera a voi di... è, è piacere di sentirvi anche stasera mi sto divertendo ma devo dire tra virgolette ho chiamato per dire qualcosa su Formiconi eh. che eri sera da Santoro sì. mi sono divertito tantissimo mi sembrava di vedere una pagina di teatro da camera inglese complimenti Perché? al regista Perché sembrava dice... la... Alla... L'onorevole Santanche sì, e sì. l'onorevole Formiconi sembravano una coppia di separati di casa. Sì. E poi se ne dicevano un po', quel ciliviranto, si un si, po' si, come moglie e marito. Ma ormai ormai c'è che... un nuovo format televisivo, che è quello di sì. mettere insieme un rappresentante del nuovo centrodestra e uno di Forza Italia. Eh, in particolare Sallusti, Santanche da una parte sì. e che ne so eh, oppure oppure Mussolini sì. e poi dall'altra parte Formigoni Cicchitto uno dei due a turno a turno capito? Sì. No, no, però voglio dire un'altra cosa, appunto, complimenti per la scena perché sembrava una scena di teatro inglese, bene, complimenti poi... al regista. Poi... E senta, voglio dire che Formigoni che adesso fa tutto l'antibelloispaniano, in effetti lui secondo me e io scommetto a chi dice il contrario, lui c'ha un contratto per la figlia di Bellusconi. Ma attenzione, non è Marina la grande. No, non no, ho capito, non ho non ho capito, scusi, non ho capito. Allora, c'è secondo me, io scommetto chi dice il contrario, c'è un contratto di amicizia e di affetto, di futura politica tra sì. Formiconi e il prescelletto si presidente Bellusconi. Sì. Eh, che cos'è questo contratto? Che Qual è l'importante, sì, il contratto. C'è che lui Formiconi aiuterà la figlia di Bellusconi, ma non è la Marina, ma è l'altra, quella che ha il Milan. Eh. perché Fommigoni è un grande milanista e ha portato mo il suo amico Valdivie Eh, ma che c'entra, scusa? Era no, Barbaro, no, no, no, perché Barbara andrà in politica, non la Marina, Barbara questo lo dico. Ma ma la politica, beh, allora, questa è la sua previsione, va bene. Vedremo, sì, vedremo. Entrerà tra i del collegio regionale Lombardia. Vabbè, ma, ma questo adesso, mh, adesso va. è presto, la regione si è votato da poco la regione, avvagliate, c'è Antonio Mica no, no, è una roba di Maroni, adesso. dai. Va bene Enrico da, da Modena, tutto. Enrico da Modena, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Io devo dire una cosa riguardo alla ricerca di Vannoni che mi fa mi fa ridere che mal la ricerca perché sono medico mi occupo anche di biotecnologie. In sostanza è ovvio a chiunque anche non medico che non ci sia la base nessuna ricerca seria e il fatto che poi lo Stato in generale diciamo che imponga degli iter e scientifici per cercare sì. di produrre delle ricerche scientifiche che abbiano valore, non significa che vogliono bloccare una cura, significa che semplicemente vogliono accertarsi che sì. questa sia una cura sicura. Vale. E invece, purtroppo questi personaggi, Vallori come altri che non so, niente nessuno, fanno leva sulla la la disperazione di molte persone che credono sempre comunque nel complotto alla fine, perché chi si sente abbandonato dallo Stato, perché lo Stato Sì. Comunque la medicina tradizionale in generale non è in grado di produrre... Sì, però lei non è che efficiente. ha dato un, un elemento in più, una cosa, eccetera. Secondo lei questo qua, è, da quello che ha sentito, da quello che ha letto, sì. è un ciarlatano oppure no? È un coglione ciarlatano. Oh, benissimo, non un coglione ed ciarlatano. È una persona Marco... pericolosa, ed è pericolosa. Benissimo, Marco, io questo volevo sentire. E nel di là del fatto che sì, ci sono quelli che sostengono quello, quelli che sostengono quell'altro... Un attimo, un attimo. Chi è in questo? Maurizio Lupi? Sì. Buonasera, sono Cruchiani, come sta? Di Parenzo, salve. Disturbiamo? Pronto? Ha chiuso. Eh, eh, amico mio, eh. Non è Maurizio Lupi il, il ministro, ministro delle Infrastrutture e Trasporti. È quel signore il quale, il quale ha detto, avrebbe detto e davanti ai giudici va? che i lettori MP3, la Wii, i videogiochi comprati per i figli, comprati sì. per i figli e messi in conto a noi, a te, a me eh, e a tutti gli sono altri. Lupi. Sono utili per intrattenere i figli durante le nostre riunioni. Ricchiamalo un'arte, eh. Utili per intrattenere si, i figli no, durante le nostre riunioni. Poi può permettersi di sbattere il telefono in faccia così. Marco da, mi da Milano. Richiamamolo, per favore. Mi verrebbe da dire, alla... pronto? Lupi. Pronto, buonasera. Sì, no, è Marco da Milano, Ma no? Marco. Si le frega, dove lì è? Sì, dica. Niente, io volevo associarmi a al... quello che ha detto il dottore che ha telefonato e definire a dir poco Charlatano Vannoni, il professor eh. Vannoni. Sì. <ride> Beh no, ma sì, ma ragazzi. Voi voi io sento una forte eco, non riesco a capire molto, sì. comunque. E eh, quello che ha detto in trasmissione è una serie di falsità ineluttabili e non ha un solo una sola prova che ha dimostrare quello che ha detto. Nel eh. filmato che è scomparso di Fiorello ha io ho visto. Sì. Ha scritto che la sua cosiddetta cura eh, risolve i problemi di 120 malattie. Sì. Ma siamo alla fantascienza. O, Dunque... o qualcosa di serio. Lui parla di cartelle cliniche, perché non ne mostra almeno una sul suo sito? Giusto una, non le mostra. No, Quindi non le mostra, mostra questo anche, gliel'ho fatta vedere. A noi ce l'ha anche fatta vedere, ma il punto non è questo, o uno si fida della medicina ufficiale che dice che ha detto attraverso delle commissioni ufficiali che questa cura non ha alcun valore, oppure uno non si fida e, e allora affronta quest'altra strada. Silvano da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Eh niente, avevo io sono un autotrasportatore, prima mi son fermato a fare del gasolio a 1,773. Sì. E, e allora? E allora, e allora mi domando, questa Italia ormai che che non c'è più come prime notizie sì. abbiamo l'Italia che si è frattellata e eh, stiamo a parlare in prima notizia sul telegiornali di Galliani e del Milat, ma del Milan, ma ci stiamo rendendo conto di di, di dove stiamo no, andando. Va bene Silvano, però abbia pazienza, non è che si può pensare alla benzina ogni giorno, all'aumento della benzina è ogni sì. giorno. Cioè se ne parla anche. Dopodiché e... oggi la notizia è quella di Galliani che lascia il Milan, perché Galliani sì, rappresenta un pezzo che stava al Milan e per un SR forse per che non sarò e tifoso, non lo so. Ho capito, non è che si deve essere tifosi. Ma... Dica. E anche una notizia politica. E Io vorrebbe un telegiornale che ogni cioè, giorno ci cioè, solido, eh? Eh, non anche non... letta che viene a dirci che non paghiamo l'IMU eh. e poi ci troviamo che dobbiamo pagare l'IMU. Queste sono frene, frene. Questa è una notizia bisogna dare. Questo ha ragione sì. però, questa ha ragione, questa vergogna, questo balletto in cui hanno detto che non si paga l'IMU e adesso pare che in parte si paga pure sulle prime case eccetera. Questo, su questa ragione, su questa ragione. Roberto da Roma. Ciao buonasera signor Cugiani. Dimmi, dimmi. Allora io le ho ragione al 100% per come si devono comportare con i notav eh, ma io non ho detto come si devono comportare io ho detto eh, semplicemente che no, non no, devono che spaccare la... alla destra no, la no, gente no. non devono tirare addosso ai carabinieri e tutto eh. no no io le ho proprio menate a chi? chi? chi deve menare? chi, chi deve eh, menare a chi? i poliziotti e i, i notav eh. perché no, beh, non, non possono sempre, venire io... ne... non ho possono capito, venire nelle detto... città eh nelle città sfasciare la via città, l'altre città, non è fisso sì. il mondo, perché ne eh. vediamo noi, bruciamo brucio i cassonetti sì, e arriva il popolo. Scusa, c'è dubbio. Il popolo. E va va vabbè, dai, facci se sentire. Vabbè, l'abbiamo capito. Fammi sentire Silvana da Genova perché dobbiamo concludere. Silvana? Eh, buonasera a tutti quanti. Senti di tutto veloce, io vorrei solo difendere Nunda Bigotta, Nunda che cosa per la cristiana. Perché da mi sto sentendo boh. veramente perseguitata sì. su, e, e Cioè in ogni servizio o in qualsiasi cosa Ce eh. se l'avete sempre mh, Sì, le mettete da parte Parlate un po' cosa? anche dei musulmani Io come donna, di da chi? cristiana Dei musulmani Giuro che me la vivo veramente male Ma perché lei ci vuole far chiudere la trasmissione? No, noi non parliamo come? né di cristiani né di musulmani ma lei, ma lei è impazzita parlando. Cioè no, perché parla gente che numero. si mette no. no, ha sbagliato numero. No, ha sbagliato numero. Voleva no. chiamare Radio Imam. No, no, no, Maria. no, no, no Radio, no, Radio no, Maria. No, no, no, perché Radio Maria, voleva parlare con Radio Maria. Qualcuno? No. Ha sbagliato, perché ha sbagliato, poi... ha, sbagliato ha sbagliato, ha sbagliato. Questa è la Zanzara. Chiami dopo, chiami alla trasmissione dopo, anno eh, forse non ci sono gli ascoltatori. No, dopo chiami le 21:00. Chiami a Focus Economia, no? No, domani, però non c'hai ascoltatori. E allora a chi avete voglia di pagare? Ma chi avete voglia di pagare? Non chiami qui. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. A vedersi. Ma se io non potessi permettermi un servizio di sicurezza che salvaguardi la mia vita? Potrei stare qui adesso, a parlare con voi. Non lasciatemi da sola. Ho bisogno del vostro sostegno. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle sette eh, e mezza, lo so, alle otto. Ragione, si lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24 la passione si sente